Ma 2019. november 14 e csütörtök van és 4 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a képenyontsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven alapiknak nem felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. <Szorítás> Derült ég, 3-5 fok, aminek nagy valószínűséggel a tegnapi nap alapján meg lehet a triplája. Ha ez november, megeszem a kalapom, de ma a november 14-e van csütörtök, tehát november, úgyhogy irány a kalapevés. Talán egyetlen előadó maradt nekem, akit még meghallgatnék, akit még nem hallottam, most ő énekel. Eni Lenox. A tegnapi napot elvitte a cica, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam, és nem volt mód, és energia, és egyáltalán hogy elmondjam, mekkora csalódás volt a Bruce Horsby koncert, bár én mindent az íg a világán elkövettem hétfőn este, hogy meggyőzzem magam, hogy nagyon jó volt, de nem sikerült. Flitwood Mac koncert után az ember azzal biztatta magát, hogy csak jobb jöhet. Hát nem jött. Viszont, bár ennek semmi értelme, mert nem viszont Szegeden volt egy egészen fantasztikus valahol Európában előadás. Mónikának köszönhetően este meg is találtam a zeneszerző Dés Lászlót, és gratuláltam neki. Nagy élmény volt. Nyolc órától György Javis Benedek, félkilenctől Fülyes Balázs ez a mai program, nyolcig pedig Önök meg én. És ha Önök velem, ki ellenem? Ne felejtsék, hogy november 18-án ez egy hétfői nap, a következő hétfő este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. November 18-a, hétfő este fél nyolc. 061 48 valamint 0630 1161 Próbálok életet lehelni az egyes es CD de egyelően nem sikerült. skilla 999 hat egy Ez a képen minden amit az tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiolajános és oda figyelek abban mire a to spend a dreary winter and then flee back yam again. But on the homeward journey, he met a sparrowhawk. We plucked out all his feathers and said, walk, you booger, walk. Ilyes, Brász, mondani, hogy ma érkezik, vagy fog vele beszélni. Így. Van egy olyan történet, ami abszolút nem forog most a köztudatba, a j kérdése. Ugyanis várjon, arról... várjon, jegyzetet. Én Te... már há háromkor felébredtem, vagy nem tudom hánykor, akkor egyed négy, négy kófereskeltem. És... Én még nem is tudtam elaludni addig, úgyhogy remek. Jó, másodperc, türelem papír előttem. Jó, figyelek, igen. Tehát arról van szó, hogy a jégstadion amiről most abszolút nincsen szó, de a kósor bedobta a köztudatba, gyakorlatilag egy olyan beruházás lenne, ahol szem 15 ezeres jégstadionról beszéltek, ami tulajdonképpen a logisztikai legkeményebb dolog, ugyanis most is egy Récsei centerben rengeteg olyan üzlet van szórakoztatási lehetőség, ami egzisztenciákat mozgat. Na most, hogy egy óriási bizonyítalanság van, és tetekezett például a biopolt már elköltözött, és rákéreztem, ő, hogy mi van. Tudom, hát. mert, mert hogy ez egyébként a Récsei Center hogy ott lenne? Vagy ez, ez... Igen, a Récsei Center tulajdonképpen ebben a funkciójában, ami most működik, megszűnne. Magyarul, ott vagyunk Zuglóban megint? Igen, hát bocsánat. Ö, igen. Nem hát mert, ott... ugye Zuglóban annyi fejlesztés volt, sport sportirányban ugye népstadiontól kezdve, akkor most eljutottunk ezek szerint a jégstadionig is. Igen, igen, de itt, itt nagyon fontos dologról van szó, még egyszer mondom, hogy a ott dolgozók, ott működő üzletek kezdenek kiszivá, elszivárogni, mert ugye bizonytalan a helyzet... Jó, magyarul azt meg... kérdezi tőlem, hogy én hogy, mi, ez a Jég le, hogy, hogy mi a helyzet a Jégstadionnal. nagyon meg. Ez az egyik dolog, bocsánat, és ha kapok igen. még egy fél másodpercet, Kettőt me. is, hajra. Arról van szó, hogy tegnap totál véletlenül a civil rádiónak van egy olyan műsor, hogy 117 perc. Van délután, igen. Tegnap a kedvességről volt szó. Nem Igen? tudom, tudja-e. Nem Ke Kedvességről volt szó, és abban megszólalt egy olyan fazon, hogy úgy hitták, hogy Ás Dániel, aki a kedvességről alisztoteléfi minőségben legalábbis idézve beszélt. Ugyanaz az Ás Dániel, aki tegnap... Na most én ezt nem tudom, és én ez volt a kérdés, kérdésem, hogy azért az nagy lenne, hogy tegnap egy óriási aljasságot megpendítő Ás Dániel, tegnap Arisztesészi minőségében beszél a kedveséglől. Ezt nem tudom, és borzasztan Fél, régi, enne, hogy borzasztanak A régi fiala János lehetséges, hogy ennek utána nézett volna. Bocsánat, de... én nem akarom. Csak ne, a én... Már ez így, meg, meg, megkoptam. Ha netán van bárki, aki tudja azt, amit ön nem tud, akkor szívesen veszem az információt, de... Nekem a reggel is az azt követő egész nap untig elegendő volt az, hogy ő egyébként ebben a 117 percben milyen minőségében és hogyan szólat meg, azt köszönöm szépen figyelmen kívül hagyom, de a Jégstadiont fölírtam. Nagyon kedves. Nem hiszem, hogy kedves lennék, bizonyos szempontból ez a dolgom de ha kedves vagyok, hát tudja mit? Kedves vagyok. 06148 99999 és hét egy perc múlva lesz 418. Ez a Kéfi hogy minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora, melyben a műsorvezető arra hívja fel a szíves figyelmüket, hogy november 18-án, ami már nincs ide messze, négy nap, az egy hétfő lesz, este fél nyolc órától nagyon messzi jöttem ember lesz az akvárium volt A belépés díjtalam. Ki van a kettes sorszámmal? But I Let feel so bad yeah, yeah, yeah. mm. I used to feel so good as A sunny day on a sunny day I see some people walking in the heart I've been hiding out until dark I've been just crying yeah, yeah, yeah. on a sunny day on a sunny day oh, yeah, yeah. the good Lord knows I'm down here I'm where he's just watching thinking in church get the all i got, love, I got love, but i feel so bad. i got feel so bad, yeah, so bad. you got blood you both of your hands you got blood Hát ha senki sincsen a kettes orszámmal, akkor zene. Jööreget. Jööreget, Horváth Téter. Hát kérlek szépen, én nem tudtam nyugodni azért tegnap, mert azért engem érzékenyen érintenek ki dolgok, és délután 13 óra, 40-valahány percet elé lesz a 168 óra, és ő is átvette ezt a Igen. moskos ácsdánél szüket, és szintén megint a téma ismerete nélkül, annyira 15 percet emlegette, aminek igaz, mindannyian, hogy minimum 30-40 perc volt hetenként. Megint ezt a szót, hogy apanás a Városügyet nem ismerik ezt a szónak az értelmet. De a pontosan a... ismerik, nem, nem, pontosan de, de ismerik, és pontosan ennek a sértő jellege az, ami az eredeti cikkben volt. Nézd, ugye ez... De, de a... Ez egy ellátás, Jó, a, követke, a következő, hát, tudom ezzel a kapcsolatban neked mondani, hogy miután uh, egy szenzitív adat megjelent a kommentekben, én... Felhívtam Új Pétert, aki nem válaszol, de írtam egy e-mailt Ács Dánielnek, aki ezt megsz után megszüntette a cikk kommentelhetőségét, Igen. és az addigi kommentárok sem voltak olvashatók, Azt, az az én e-mailemnek volt a következménye. Hosszan olvashatnám azokat az e-maileket, amelyeket különböző hallgatók intéztek eh, Ács Dánielhez. Aki egyébként zömében válaszolt nekik, azokat nem idézhetném, hiszen ez az ő levelei, de a hallgatók leveleit sem idézem, ma egy ilyen nap van, régen ez biztos nem így lett volna, de ma így alakul, ahogy én látom a saját fejemben, és ez egyébként azért is van, mert egy olyan tapasztalt frontharcos, mint én a szó, jó és rossz értelmében egyaránt azt akarja bizonyítani, hogy urrá lehet lenni egy ilyen szituáción 24 órán belül, akkor is, hogyha belül forrongok, és nagyjából 8312 fok van bennem, de ezt nem muszáj a hallgatóknak tapasztalniuk. Uh, türelem, uh, volt egy hallgató, aki megírta, azt Ás Danielnek, amit gondolt, beleértve, hogy az én véleményemre is kíváncsi lehetett volna Ás Daniel, aki azt írta, hogy neki hogy ő egyébként, ez most nem szó szerint idézett, ha én nekem lettek volna kifogásaim, azt megírhattam volna neki, de nyilvánvaló, hogy azzal a múltal, amivel mi rendelkezünk, azzal a hangvétel, amivel ez a cikk rendelkezik, valamint a szöveg összefüggéséből egy tízes skálán, nyolcasra, vagy inkább kilencesre kiragadva, nincs értelme. És amikor tennap Liszkai Gábort emlegettem, akkor azt nem véletlenül tettem, ugye egyszer megígérte nekem ott a Secret Man Project legvégén, hogy készít velem a egy interjút, amire soha nem került sor, és szerintem a Liszkai pokolra jutásának nem éleszek a legfőbb oka, de lehet, hogy éleszek az az utolsó hajszál, aminek következtében Szent Péter azt fogja mondani Liszkai Gábornak, hogy elnézés, de előbb valahol máshol kell túráznia, még mielőtt egyébként odafönt végezhetné, miközben természetesen nem kívánom a halálát. A 444.hu is ebbe a helyzetbe került, beleértve, hogy amennyiben nekem módonban áll én soha a büdös életben a nevüket nem fogom kiejteni, és a környezetemben lévőknek pedig felhívom a figyelmét arra, hogy olyan elfogultság van bennem, aminek következtében óvatal bánjanak ezzel a szóösszetétellel vagy számösszetétellel. Ami a 168 órát illeti, igen, a 168 óra.hu átvette, én felhívtam Rózsa Pétert, aki mondta, hogy ő erről nem tud. Utána néz, én nyomdafestéket nem tűrő szavakkal beszéltem hozzá, amit relatíve egészen jól tűrt, és miután estig nem került elő, azt írtam Rózsa Péternek, és ezt aztán meg is valósítottam, hogy törlöm őt a névjegyzékemből, amit megírtam neki, amire egy számról érkezett válasz, miután megszületett, Szintén a névjegye, így aztán nem tudhatom, hogy ő volt-e vagy sem, de nagy, valószínű, nagy valószínűséggel ő volt, azt az SMS-t küldte, hogy megtisztelő ami annyiban felemelő, hogy nem gondolt valami trágárságot az én trágárságommal szemben mondani. Ugye a trágárságom az annak szólt, hogy, hogy valahogyan az ember szeretett volna megszabadulni mindattól az indulattól, eh, amire egyébként szövegben, ahogy én kivettem Rózsa Péter, nem is lett volna kíváncsi. Egyébként felhívott volna és megkérdezte volna tőlem, hogy a 444.hu átvételével milyen igazság igazságtartalmakat töröl az oldaláról. Jut eszembe Tóth aki a 168-szor előző főszerkestője volt viszont feltűnt Piku András mellett a helyi lap főszerkesztőjeként, vagy átmeneti főszerkesztőjeként. Egy, egy olyan mozgás van ebben a világban, beleértve hogy milyen lehet 168 óra után egy kerületi lapot szerkeszteni, nekem erről csak a körösi Zoli jut az eszembe, aki ugye Ferencvárosban töltött be átmenetileg hasonló funkciót, és emlékeim szerint ettől nem volt teljesen elragadtatva. Úgyhogy ö, ennyit tudok neked elmondani a 168 óra átvételéről. Még a 168 óra egy mondat, hogy azért azt írják oda, hogy egy szerző 168 óra. Hát ez csak nevet se írnak oda, hanem itt, hogy az egész szerkesztőség. Minősíthetetlen. Na ez, ez az egyik. A másik, ami, ami még szomorú volt nekem tegnap, hogy három olyan ember van, akit ismerek, és szomorú, hogy, hogy ide jutottak, ez egyik a... A Zelki János, a másik, a Csillag Ádám, a harmadik, a Sándor Erzsé. Tudom, hogy neked a Sándor Erzsével megromlott a kapcsolatot, de az, hogy, hogy Arlany Jánostól a verszi bádokat idézem, hogy Vélszakban gyűl az éjpad, és, és a Facebook oldalán olyan mocskolódást írt le rólad, és a bácsóra, amit nem is idézek, mert 14 éven felülieknek sem idézünk reggel, 48 körül ilyeneket, és utána ehhez, ahogy csatlakozott ilyenek, hogy Ludasi Mária, Csillag Ádám, Szegvári Katalin, Vicsek Ferenc, Zerki János, Rádai Eszter, Révbíró, Tamás, csak ezeket az embereket említsem, akik még rátettek egy lapáttal erre. Szóval ez valami olyan elkeserítő számomra, tudod, hogy Úgyhogy hogy erre, erre nincsenek nincs, nincs, nincs, nincs, nincs szavai, mert ráadásul so az a tragédia bennem, hogy nem csak hogy ezt a hármat ismerem, az lehet kérdés, mert te nyilván ismered mind a hete, de én, én, én ezeket barami tehetséges embereknek tartom. Én ha tényleg őszintén. És hogy idáig jutnak, hogy, hogy, hogy belét harapnak, tényleg, mint amikor egy, egy horrorfilmben a, a, a vámpírok jönnek, és így ráharapnak a, a, a, a, az emberre, akiből kiszívják a vér. Szóval valami törnyű. ha módomban állna én, förny. az összes embert összehívnám, és... Oh. Egy rendes pszichodráma keretében kibeszélném velük, beleértve, hogy amikor azt teszik, amiről te beszélsz, akkor ők ebben, vagy nem ebben, de más történetben mennyire érintettek. Miután ez a pszichodráma nem összehozható, igen, de ez az igazságtalanság nekem annyira fáj, hogy, hogy nem is, legalább lesz, nincs igazság mögött, tehát tudod, aztán fogalmas is, hogy miről van szó, csak ráharapnak az Ányi Dániel és úgy gondolják, hogy az úgy valahogy ott le van írva, érted? És ez számomra elképesztően, ráadásul a tehetség, meg, meg olyan dolog, hogy, hogy nekem az egy akadály lenne, hogy, hogy ilyen előfordulhat emberteknek az embereknek. Na jó, hát remélem elmúlik most már a hónap, hónap utánra nálam ez a dolog, de alig eh, érzéketlen Pali vagyok, épp mindenbe, de Ede nagyon érzékető az járt. Na, úgyhogy csak ezt akartam neked mondani. Nem, már itt vagyok előtte, olvasom. Nézd meg. Ja, még nem láttad, de öt, Nem ért. Ma... Nézd meg a Sándor első Facebookot. Somebody <Szorítás> mentioned let the soul show said you sang a song about me, let everybody know was But I'm a different man now How does it feel to be the one cast aside To try to feel alive when part of you just died How does it feel to be so empty inside Now you know what it's like Valamit nem értek, akkor az a bitsek. Somebody told me you were back in town, and you being asking if I was still around. Yes, I am. But I'm a different man now. Megküzdök ezzel, tehát um, bárki, ha ezügyben kérdést akar föltenni, és beszélgetni akar, Ráadásul Önök, mint Kejfejancsi hallgatók, tökéletes, tehát teljesen... Mi szoktak mondani, hogy amikor az embernek nincs titkolni valója, hogy nyitott tenyér, vagy van valami mondás magyarul? And I don't know you. A mai napot biztos nem fogom felhasználni, de az elkövetkezendő hetekben nyilvánvalóan önök elé fogok állni, mai finanszírozási kérdésekkel, amelyek egyébként részint a civil rádiót is érintik, és hogyha abba beletartozik Vicsek Ferenc, akkor valószínűleg neki is jut. Szia Feri! Hozzátéve, hogy mindenféle más rádió említése nélkül, mert szerintem én nem voltam elegáns most ma sincsokom elegáns lenni, az a tábor, aki engem hallgat, független attól jobb vagy baloldali, az összes, szinte az összes orgánomban hallgathat önkormányzati perceket. Legfeljebb ott a rádiót támogatják, és nem a műsorkészítőt, de ebből akár a műsorkészítő is részesülhet. Ha kettő közötti különbséget zongorázzák, akkor legyenek szívesek elmondani, ki a zongor You it. your life, you're good. Sure you travel. Made you wear a frown the way you hang your head this made the tears come down. But don't you wear a side? You're a good? 70 én is egy koncerten voltam másodjára járt Budapesten Liz Wright és hát megint olyan olyan sikerült a hölgynek produkálni hogy a közönség velem együtt felállva tapsolta vissza és és, és fantasztikus élmény volt nem szeretném a, a szívét jobban fájdítani de érdekelne hogy a a koncert, koncert, mi volt a probléma, mert gondolom, hogy a szervezés meg a technika... Megmondom a önnek, hogy alapvetően ala ala ez egy szólozongora koncert volt némi szintetizátorral, amit valahogy vegyítettek a stanway vel hogy hogyan, azt nem tudom, de ez elviseltő volt, tehát nem volt Richard Klederman. Alapvetően két szóval azt tudom önnek mondani, hogy egy invenciótlan um, helyes Relatív öreg ember ült ott, aki se énekelni, se zongorázni nem tudott jól, ami a visszatapsolást illeti 83-szor visszatapsolták, soha többet. Tehát most azon gondolkodom, hogy mit csinálják a Bruce Holzby CD-immel, de hát érti, attól én még nem szűnök meg Bruce Holzby rajongónak, hogy láttam, és soha többet nem szeretném látni. Értem. Hát akkor Tehát nem egy... arról volt szó, rossz volt, bár lett volna rossz. De kopot volt, úgy kopott, amiből nem lehet fényeset csinálni. Tudja, a fényes a zongora volt. Az életkorával sincs baj. Valaki öregen is nyújthat fantasztikusot. És fiatalon is lehet pocsék. De. Hát ha nagyon durva akarnék lenni, azt mondanám, hogy illúzió romboló volt pedig úgy dolgoztam az illúzióimon, hogy maradjanak meg. Nem sikerült. Köszönöm szépen. Nagyon szomorú volt. Ami az önkormányzatokat illeti, ha már szóba hozták önök, akkor azért azt nem tudom elhallgatni, hogy abban azért gondoljanak bele, hogy a sokat az általam valójában, vagy talán mégsem annyira kárhoztatott Baranyi Krisztinával, mint polgármesterrel megmaradt az együttműködés, miközben az impertinens és a műsoromban alulmaradó, Déri Tiborral kapcsolatos beszélgetés az úgy tűnt el, mintha nem is lett volna. Sándor Erzsitől Vicsek Ferencen át a 444.hu-ig. Érdemes lenne ezekről az együttműködésekről lehántani az érzelmet és azt meglátni benne, ami megjelenik. Mert anélkül, hogy önfényezném magam, ami nem állna nekem jól ebben a szituációban, mi van akkor, hogyha egy kontraproduktív lakkozással jutott be a Bakács térre Baranyi Krisztina? És ahhoz én is hozzájárultam, inkább akaratlan, mint akarva. És ezt mondom úgy, hogy közben azt feltételezem, hogy egyszerre hallgat Barényi Krisztina és Bácska János, miközben Vicsek Ferenc és Sándor Elzsi nincsenek a hallgatóim között. Ahogy Szegvári Katalin és Ludasi Mária sem. Belejött hogy Ludasi Máriától én elvárnám, hogy egy olyan Palinak, akinek valamikor tolerancia díjat adott, ha eltévejedni látja, akkor független attól, hogy nincs vele közvetlen kapcsolata fölhívja, térdére ülteti a szó átvitt értelmében, és azt kérdezi, hogy Jánoskám, hogy téve jethettél így el? Ezt egyébként azért mondom, mert én az esetek zömében ezt megtettem, ezt el is meséltem önöknek, anélkül, hogy bárki kért volna rá, és anélkül, hogy egyébként meglettem volna bizonyosodva száz százalékig, hogy ezekben az eljárásokban nekem igazam lett volna, de a belső hangom így rendelkezett, és ennek megfelelően cselekedtem. Lehet bennem Mephistót látni. Nem vagyok az. Hibáktól nem vagyok mentes, de nem vagyok mefistó. De mivel minden társadalomban mindig van igény valakibe mefisztót látni, aki korábban a kis herceg volt, hát beteljesítem Vicsek Ferenc és Sándor Erzsi, Szegvári Katalin, Csillag vágyát. 061489099 és 063677116 egy bármilyen témában, és csak biztattám önöket, hogy telefonáljanak, mert egy sor dolgot csak beszélgetéssel lehet tisztázni. Sándor Ezsi a saját Facebook oldalán tisztázhat valamit az én jelenlétem nélkül, de ez nem a Kejfei Ancsinak a nyelve, és nem a Kejfei Ancsinak a módszere. Ki van az 5ös, a 6 os a 7-es, vagy ki tudja, milyen sorszámmal. 061, 4, 9, 99, és 06367. hét, so egy Tiszteltem. Két dolgot szeretnék csak hozzáfizni. A tegnapi napból csak ilyen részletekben hallottam ezt a 444-es cikket. Erről csak az jutna eszembe, hogy egy modern kortás festőtől is azt kérdeznék meg, hogy, hogy most a bászlón mennyibe került meg a festék, amit ráraknak az... Enlés, végül is elolvasta, vagy nem olvasta? Elolvastam. Szerintem borzasztó a cikk Borzasztó. A másik... Tudja, hogy mi a fura? Az a fura, hogy valaki tegnap Felhívott és elmesélte, hogy uh, állítólag Ás Dánielnek alapvetően az a problémája, hogy közpénzeket ilyen módon nem lehet felhasználni, vagy nem lehetne felhasználni egy ilyen műsorban. De ez a cikk nem erről szól. Mert ha ezt írja, akkor gyakorlatilag azok a részletek, amelyek benne vannak, azoknak már nincs is jelentőségük. Az pedig, hogy neki ez a véleménye, azt én tiszteletben tartom, én pedig azt mondom, hogy erre vit engem rá az élet. Nem tiszta a ez ügyben, de nem is rossz. Meg tudok válaszolni minden kérdésre, jobban örültem volna, ez a szituáció nem jön létre, de egyenes kérdésre egyenes választ is lehet adni. Azok az emberek, akik Ebben a körben megnyilatkoznak, azokról egyenként ki tudnám mutatni, ha velük beszélgetnék, hogy milyen személyes sorstragédia vezetett oda, hogy alapvetően abban a táborban foglalnak helyet most, ahol egyébként megszólalnak, miközben nagy valószínűséggel időnként velem tartanak. Közülük egészen kiviláglik Vicsek Ferenc, aki hol ezen az oldalon van, holott, ő egy dupla geréb, ez már egy kis és sok, ezért fel is olvasom, amit ő írt, mert az összes többivel, Hannendrétől kezdve, aki a műsorom egyik hősi halottja, öm, sok más mellett, öm, tehát ők, ők, ők az ő elvesztésükkel valamilyen módon eltak számolni, a vicsek ebből a szempontból azt mondja, a frekvencia nélkül a civil rádióval amúgy minden szerződés automatikusan megszűnik, ha a szerződés a sugárzott adásokban készített PR beszélgetésekre szól. De persze bizonyára van olyan hely, kapcsolat, ahol ez sem számít. És gondolj el, ez egy olyan ember, akivel együtt ültem legutóbb egy olyan civil rádiós összejövetelen. Tehát hogy jövök én most ahhoz, vagy hogy jön a vicsek ahhoz, hogy a civil rádió megszűnésének patetikus hangulatába belerondítson? Én tényleg nem érteni az, az emberek viselkedését. De nem. lehet érteni. A minden ember viselkedését lehet, uram, érteni. Jó, jó, csak nehezen fogja fel az embert. Szint kell tudni vallani, és ha az ember nem bal szint, akkor jön a fiala és rábírja. Ami azt jelenti, hogy adott esetben a fiala is lehet olyan, aki színvallásra kell bírni. De ha a színvallásra akarnak bírni, én megteszem. Őszintén sajnálom, hogy Horváth Péter, okán most ilyen pillanatok vannak a civil rádióban. El tudok vele számolni, de nem szívesen. Nem jó egy élő rádiót hullagyalázni már. És akkor elmondok Önöknek még egy történetet. Um, biztos ismerik azt, és erről legbrég a rádióban is volt szó, már nem tudom minek kapcsán, ahol az emberben van valamiféle elkiismeretfordulás, mondjuk a felesége előző férje, a barátnője előző barátja kapcsán, és ez olyan viselkedésre veszi rá, amit maga se gondol komolyan, de valamiféle belső erő efelé hajtja, jobb esetben megúszta, rosszabb esetben is megúszta, de közben némi sérülés szenved, ő is, meg a kapcsolata is. A parkolási történet kapcsán Elsősorban a tévéműsoromban, de a rádióműsoromban is többször pozitívan beszéltem Ács Dánielről, miközben ezzel párhuzamosan nem gondoltam Bácskai Jánost besározni, mert nem gondoltam volna, hogy a kettőt nekem egyszerre kell végeznem. Megbírkózom azzal a feladattal, hogy az egyiket méltassam, anélkül, hogy a másikat gyaláznám. Erről emlékezhetnek, ha akarnak. Nem vártam érte semmit sem. A belső hangom erre irányított. Vicsek Ferenccel a rádióban, a Magyar Rádióban is viszontagságos volt a kapcsolatom. E, majd később is maradt a klubrádió főszerkesztőjeként. Hát nem nagyon volt olyan alkalom, ahol a nézett eltéréseinket én ne hangoztattam volna a Itt a civil rádióban e, voltak villongásaink, és a legutolsó időben én azt hittem, és ennek érdekében én érdemilyen cselekedtem, hogy van egyfajta, nem egyfajta, vagy, hogy van béke közöttünk. Uh, ahogy Ács és a 44.4 t igyekszem se pró, se kontra számra venni annak érdekében, hogy ne azt mondják, hogy bosszút állok, vagy nem mondják azt, hogy altruista vagyok. Valójában Ács Dániel a 44.4 mellé felzárkozott Vicsek Ferenc is, hogy ez mekkora a dicsőség, ez döntsék el önök. Hanendre is ebben a sorban van. A Szilágyi kijött belőle. Ezt a történetet önöknek el kell mesélnem különös tekintettel arra, hogy az is lehetséges, hogy a Szilágyi hallgat bennünket. Ugye a Szilágyit pont akkor vesztettem el, amikor a király ült és a Hanendrét, és amikor hát gyakorlatilag kicsit tönkre ment vagy éppen helyreállt nézőpont kérdése a fájval való kapcsolatom. Ez ugye az utolsó könyve megjelenése kapcsán történt. Annak a keszekusza, setes uta, PR tevékenysége kapcsán, mert hogy ugye az Alexandra akkor éppen dőlt befelé, csak még nem lehetett tudni, mikor temeti saját magát maga alá, beleértve engem is. És akkor elvesztettem Sziládi Jánost, aki aztán valamilyen módon, mint egy Phoenix madár feltámadt, ismét a vendége voltam, sokat beszélgettünk telefonon, de akár hiszik, akár nem, ha bár körbejártuk, elsősorban az én jó voltamból, soha nem beszéltük azt meg, hogy valójában akkor miért is tűnt el, és mi problémája volt akkor, amikor felvetődött az, hogy ő is egyike legyen a beszélgetőtársaimnak, társaimnak, akivel a könyvről beszélgetek, majd minden magyarázat nélkül az összes szereplését lemondta, és hát legalább egy évre, ha nem másfél évre eltűnt az életemből. Most ugye azon gondolkodom, hogy szint kell-e vallanom a tekintetben, hogy én miért nem kérdeztem erre rá, a maga módján tehát annyira meglepődtem a kikettőnk kapcsolatának helyreállásán, annyira meglepődtem azon, hogy túl tudtuk tenni magunkat valamin, amiről én azt feltételeztem, hogy azon nem lehet az embernek túl tennie magát. Tehát, hogy az, az nem lehet egy árkon átlépni, ha az nincs betemetve, de ez valójában mégis bekövetkezett. Tehát, ha a Szilágyi hal, és azt kérdezi, hogy a mi kapcsolatunk teljesnek mondható-e, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem. És a majdnem azért, az nem nem, az majdnem. De az az egy dolog, az hiányzik belőle, hogy ordítóan-e, arra nem tudom azt mondani, hogy ordítóan, mert a majdnem az nem ordító. Fura. Nehezen tudok erről ennél hosszabban beszélni, különös tekintette, hogy ezt önökkel nem álmódomban megbeszélni, ezt vagy a Szilágyival beszélem meg, vagy a Szilágyi velem, vagy senkivel van még egy negyed óránk, hogy beszélgessünk bármiről. Ha gondolják, legyen. Ha nem, akkor hallgassunk zenét. 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában. Teszem hozzá, hogy november 18-án, ez hétfő, a legközelebbi hétfő, este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában. Tehát november 18, este fél nyolc, Akvárium volt lokál. A belépés dítalan szívesen vannak látva, ha tetszik, akkor el vannak várva. Mekkor a különbség van az el vannak várva, és az el vannak varva között? 061 és 06 hat Szerintem valami nagyon izgalmas dolog környékén járunk, de ha nem akarnak róla beszélgetni, megértem, ez meglehetősen székelykáposzta, és miközben nekem izgalmas lehet, hogy önöket kifejezetten untatja. Jó reggelt. Jó uh, Hát valószínűleg lemaradtam. Uh, mire kellene reagálni önnek, vagy nekünk levére? Elnézést. Olvaszmányire. Nem tudok arra válaszolni, amire ön nem tud válaszolni. Tehát itt most arról beszélgetünk, hogy azokkal beszélget, akik tudják. Akik nem tudja, az meg venet közben fölveszi a tempót, és pótolja a lemaradását, ha az lemaradását. Megjelent valami, valami cikk nem. önnel é, szemben? Mindegy. Hosszú. 06148909999 és egy mindazok számára, akik tudják, hogy miről van szó. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én is olvastam ezt a ciket a 444-en, és hát valóban ebben hetet-havat azért összehordnak, mert ahogy az előbb nem tudom ki tudta -e fejteni, hogy egy nyitott könyv volt a hallgatók részére, hogy most hogy működnek ezek a beszélgetések. Nekem az is furcsa volt, hogy a kommentek például hogy tegnap eltűntek a alól. az Azért tűnt el, mert abban olyan szenzitív adat volt, amire felhívtam a 444.6-ot. Ja, nem tudtam. Amire fogták és törölték az egészet, igen. Igen? Jó, ennyi, tehát ö, én úgy. Ennyi, hát a... ennyi. Részemről közel sem ennyi, de ha önnek ennyi, én nem fogom tupirozni a témát. Érzékeny veszteség elveszteni azoknak az embereknek a társaságát, akikkel Korábban szívesen voltam, adott esetben büszke is voltam arra, hogy maguk közé választanak, de ebben a formában, ahogy ők lemondtak rólam, Mondjuk úgy, hogy nézőpont kérdése egy kivesztett nagyobbat. Jó reggelt! Jó reggelt, lehet máshogy mondhatja ezt? Bármi. Holnap a beszéd van a dracsicsal, ugye beszéd? Igen. Én igazából nem értem ezt a 700 milliárd forintot, amit ha én jól kiszámoltam, az 700 ezer millió. Mi az, hogy a kormány benyel 700 millió forint büntetést? Meg fogunk kérdezni. Köszönöm. Tudják, ott volt bennem az, hogy egy csomó olyan ember, nincs csomó ember, és sor olyan ember volt itt, akiket máshol nem kérdezhettek hetenként. Vicsek Ferenc, Sándor is csak olyan emberekről beszél, akik valaha rádiósak voltak, miközben kikoptak mindketten a rádiózásból és a tévézésből, saját hibájukból vagy másokból, nem tudom. De ha keménykedünk, hát keménykedjünk. Soha senkinek nem volt megtiltva az, hogy engem felhívjon telefonon, és azt mondta volna, hogy figyelj, ha már beszélsz holnap a Navracsicsa, mint ahogy most a Varga Géza azt mondta, akkor nem kérdeznéd meg tőle azt, hogy? És hogyha azt mondta volna az illető a Népszabadságtól, a Magyar Hírlaptól, vagy bárkitől, igen, a Népszabadságtól, akkor még volt Népszabadság. Akkor én valószínűleg azt is megtettem volna, hogy azt mondtam volna, hogy elnézést, az alkalmat kihasználta XY a Népszabadságtól, és ez kérdezi Öntől, miután neki nem sikerül most kapcsolatot ö, teremteni Ennel, hogy ez lenne a kérése volna szíves válaszolni, Hogyha ez nagy számban lett volna, akkor Navras és Tibortól Bácskai Jánosig hogyan reagáltak volna arra, hogy közvetített kérdéseket teszek föl, melyeket egyébként feltehettem volna a saját kérdésemként is. Nem feltüntetve azt, hogy azt másoktól kaptam, fogalmam nincs. Soha, még egyszer mondom, soha senki nem hivat engem föl azzal, hogy volna egy kérdése. Ahogy a Varga Géza fölhívott, miközben ő nem újságíró. Ahol erkölcsi van, ott erkölcsi válság van. 0614890999 és 063677161. Másodpercek kérdése is fel, B. Amazagyam. 06148909999 és egy Egyrészt kérdezem, hogy önöknek az íg a világán semmilyen hozzá vagy elvenni valója nincse ahhoz és abból, amit eddig elmondtam, vagy bármi más? Minden a kísérleti műsor. December 20-án utolsó adás. Ma november 14-e van, csütörtök és 6 perc múlva lesz 8 óra. Ne felejtsék, hogy 18-án hétfőn, 4 nap múlva, este fél 8 órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Kicsit sajnálom, hogy nem aktívabbak. Illetőleg nem kicsi, sajnálom. Nagyon. Köszönöm, Géza, hogy a telefonoddal lehetőséget teremtettél arra, hogy elmondjak valamit, amit fontosnak tartottam. Más nincsen? Jó reggelt! Jó reggelt! Gondolkodtam, hogy mondjam, és lehet, hogy lecsapja. De nekem azt tűnt fel, hogy magában mindig a legnagyobbat, a saját oldalán álló újságírók és mindenki. Ó, mutlunk. nem! nem. De, Ugye, a, úgy szikret, a Secret nem Project után ezt nem mondhatja. De mostan... ők vittek engem ügyészségre, azért engem elvinni a Gyorskocsi utcába azért azt. De mostanság azért a beszélgető partnerek között, még a jobb oldaliak között azért korrektebbeknek tűnnek, mint akik önnel aztán jól elbántak a győzelem után, nem? Nem hasonlítom őket össze, tehát nincs is okom, hogy lecsapják. Nézze, én megmaradtam magának. Meg megmaradtam mindott, ahova hívnak. Uh, egyszer szerencsétlen hirtévés uh, műsorvezetem, akkor kiesett valaki a vendégei közül, behívott engem, de nekem az időpont nem volt jó. Uh, oda engem hál' Istennek egyébként más nem hívott. Uh, volt egy mérhetetlen nagy küzdelmem, amiről Kevés szó esett, de megvívtam az ATV-ben a civilapályán kapcsán. Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon hálátlan küzdelem volt, de sikerült. Nem állítanám, hogy nem hullott sok vér, de azt mindenki a maga módján feltakarította, és ma az ATV egyik legnézettebb műsora, és bárki, aki ezügyben engem egyébként színvallásra akar venni, már mint a szituáció tekintve, ugye, hogy az előző műsorvezető, aki Havas Herik volt, annak én korábban egy Fregoli embere voltam a szónak abban az értelmében, hogy amikor ő szabadságon volt, akkor beugrottam. Abban a szituációban, amiben felfüggesztette az ATV, engem kértek föl, majd én maradtam. Ennek a tisztázása megtörtént tévében, vendégekkel és a Havassal, mindenkivel másféle módon nem kevés véreáldozat révén, nem túl nagy segítséget, de magát a szituációt felajánlva, azt kell, hogy mondjam, hogy számúra hihetetlen nagy dolog, hogy a lovon maradtam, ön fölhív, beszélgetni tudunk, nem tiszta a lelkismeretem, de nem is rossz, és a kettő közötti különbséget pontosan érzékeltetni tudom az ön számára. Bocsánat, tulajdonképpen az az érdekes, hogy mindegyik oldal úgy van, Hogyha valaki nem teljesen elfogult, és keresi azért az igazságot, vagy szorral dörgöl bárkinek bármit, az már nem tetszik. Nézze, az, az, az kétségtelen, hogy a mi kutyánk az ma már rám nem mondható el, mert pont azt akartam ma reggel mondani, hogy én nekem megszűnt a pártom. Nincs pártom. Nem csodálom. És oldalam sincs. Sem Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a 90-es években volt olyan távoli ismerettségem, ahol és most Pimasz leszek, a vicsek és a szegvári félék tolták át az illetőt arra a jobb oldalra, ahol egyébként a másik oldal be nem fogadása következtében, társaságra akart, közegre akart lelni, miközben maga nem volt egyébként politikailag elkötelezett, de a benemfogadás aktusával, vagy a kitaszítás aktusával, vagy a kritika módjával ezt érték el. Én most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ilyet velem ne lehessen tenni, sebezni lehet, vér, vérezni tudok. A demencia az lesz a következő, ami választó vonal, de még nem vagyok demencia. Istenőriz, jó egészséget. De amiről beszél, az egy, az egy nagyon fontos dolog. Érzem én is. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Egy telefon még belefér. valakiben van telefonálási szándék, most tegye meg, mert aztán a mai nap folyamán már nem lesz módja. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy akik az önköltését, ön, ön vagy közpénzköltését vitatják, azok ballagjanak el a lokálhoz, és akkor ott érdeklődjenek, hogy mennyi közpénz mire költenek. Igen, de figyelj, az, hogy az ember, tehát, hogy mondjam, ugye ez a tipikus esete annak, hogy az ember védekezhet -e azzal, hogy más is tesz ilyet, én pedig... Fiala úr, én építőiparban dolgozok most már lassan húsz éve. Én azt gondolom, hogy például a Városliget beurulázásairól attól objektívebben és, és részletesebben közember nem nagyon tud szerintem tájékozódni, mint ami az önműsorában elszokott hangzani, például a, a Városliget kapcsán. Én azt gondolom, hogy ugyanez elmondható az újpesti piacberuházásról, meg az egyéb, egyéb dolgokról is. Akkor most miről beszélünk? Arról a pénzről, ami mögötte van, és amely mások zsebéből hiányzik, és amelyel kapcsolatban mások olyan létező vagy nem létező rokonszembet és elfogultságot mutatnak ki, amilyen rokonszembet és elfogultságot ön nem tapasztalt. Ennyi. De, én, tehát, hogy én meg azt gondolom, hogy nyilván az ön műsorának is meg kell élni valamiből. Nyilván ön lenne a legboldogabb, ha kapna annyi állami támogatást, hogy nem kellene ilyen szerződésekre úgymond rászorulnia, vagy ilyen szerződésekért vagy pénzekért kuncsorognia, hanem azt tudnám mondani, hogy egy olyan műszaki, meg, megfelelő műszaki felszereltsége rádióban tudna dolgozni, és nem kéne minden nap önnek mondani azt pont, hogy, hogy kísérleti adás lehet, hogy utolsó adás. Tehát, hogy... Nézze, ebben igazából csak az a baj, hogy 8 óra elmúlt, úgyhogy el kell, hogy köszönjek. Um, nincs olyan dolog egyébként, amiről én menet közben az elmúlt 19 éve ne számoltam volna be. És még egy dolog, azok az emberek, akik ott engem kárhoztatnak, a semmi nem akadályozta meg egyébként a tekintetben, hogy menet közben e, szembesítsenek azzal, amit teszek e, hozzátéve, hogy Ferencvárossal alapvetően abban a pillanatban lett problémájuk, amikor feltűnt Baranyi Krisztina. Baranyi Krisztina feltűnése előtt mindez számukra nem volt probléma, ami önmagában egyébként egy elemzésnek lehetne a tárgya. Még egyszer mondom, nem szerencsés az a gazdasági konstrukció, amit én választottam, egy kényszer volt. De nincs olyan eleme, ami miatt nekem lelkismeretfordulást kellene éreznem. És ha az a kérdés, hogy ez az ára annak, hogy önök fontos információkhoz tudjanak jutni a Városligetből, vagy ről, akkor inkább az jut az eszembe, hogy más orgánumok egyébként miért nem veszik át azokat az információkat, amelyek itt elhangoznak, semmint az, hogy milyen együttműködés keretében tudnak megjelenni az információk a nyilvánosság terében. Nyilvánvaló, hogy lehet erről vitatkozni ahhoz, valaki kell, aki észérvekkel ez ügyben fölép. A most elkövetkezendő egy óra erre alkalmatlan, utána nagy valószínűséggel hazamegyek, de van itt még egy pár nap, december 20-áig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de december 20-a még messze van, még csak november 14-e van, és ne felejtsék, november 18-án hétfő este. Nagyon messziről jött ember, lesz az Akvárium Klub volt lokájában. A belépés díjtalan, szívesebb vannak látva. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Jó reggelt kívánok, Berényi Attila vagyok. A magyar bűnöldözés történetének egyik legnagyobb mennyiségű. 69,1 kg súlyú heroin szállítmányát foglalták le a rendőrök Budapesten. Nemzetközi együttműködés keretében a szlovén hatóságok korábban az összesen 730 kg-os mennyiségből 661 kg heroin már lefoglalta. Talán érzékletesebb, ha azt mondom, hogy mennyi az anyag fekete piaci ára, ez nem kevesebb, mint 17,5 milliárd forint. A poliszpontú beszámolója szerint a kézenléti rendőrség ez év első fél évében értesült, hogy a budapesti kárihárt jelentős mennyiségű kábítószert akart csempészni az országba. A szlovén vámhatóság október 30-án Koper kikötőjében egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzése során fóliatekercsekben elrejtve 730 kg heroint talált, amelyet az Európolon keresztül átadott a magyar hatóságoknak, ahol megállapították, hogy a kikötőben talált szállítmány Kári Hárthoz köthető. Újabb fegyvert vetnek be a horror karavánok megfékezésére. Kétnyelvű közlekedés biztonsági plakátokat helyezett ki az elmúlt napokban a Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága, az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal közösen az elmúlt években elszaporodó, extrém terheléssel, bizarr utánfutókkal útnak induló autószállító trélerek visszaszorítása érdekében. A bírságolások száma alapján havonta nem kevesebb, mint száz ilyen túlterhelt, szabálytalanul összekapcsolt, a közlekedés biztonságra kiemelten veszélyes tréler halad át Magyarországon. A román és bolgár autókereskedők megrendelésére Nyugat-Európából útrakelő szerelvények valójában kisteherautók, mert ezekre a legolcsóbb az autópályadíj, és arra törekszenek, hogy egyetlen jármű utánfutó párossal a lehető legtöbb járművet szállítsák el a megrendelőhöz. Az elmúlt évben több mint 800 ezer csecsemő és kisgyermek halt meg tüdőgyulladásban, annak ellenére, hogy a betegség gyógyítható. Ez a UNICEF, a Save the Children Nemzetközi Jótékonysági Egyesület és négy másik egészségügyi szervezet által készített kutatásból derült ki. A legmegdöbbentőbb adat szerint átlagosan minden 39. másodpercben meghal egy gyermek a világon a betegség miatt. A szervezettek ezért arra szólítják fel a kormányokat, hogy növeljék az oltóanyagok, az egészségügyi szolgáltatások és a gyógyszerek finanszírozását, hogy megelőzzék és kezeljék a betegséget. Az elmúlt évben a tüdőgyulladásnak áldozatul esett gyermekek több mint fele Nigériában, Indiában, Pakisztánban, a Kongói demokratikus köztársaságban és Etiópiában halt meg, többségük két év alatti volt. Ismét megválasztotta az év legszexi férfiát a People magazin. John Legend, amerikai zenész, került ki győztesen a versenyből. Legendet 2004-es első albuma óta Emmy, Grammy, Oscar és Tony díjjal is kitüntették. Ezzel egyik lett annak a 13 hírességnek, akik mind a négy trófeát hazavihették. Legend a most futó The Voice tehetségkutató egyik mentora. A People magazin, amely 1985 óta választja meg évről évre a legszex férfit, pénteken megjelenő kiadásának címlapján közli a zenész fotóját. Jó reggelt lett. Most nem jut az eszembe, hogy ezt hogy mondják. Igen, etikai kódex. Mondjuk egy városligyezőért élnek vagy. Egy ingatlan fejlesztőnek, amely nem a Városliges ZRT, korábban dolgoztál máshol, ő is Benedekkel beszélgetett, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, a beszélgetést a Városliges támogatja, vagy támogatta, Ezeknek a cégeknek van etikai kódexük, amely érdemben befolyásolja ezeknek a cégeknek a tevékenységét? És ha igen, akkor mondanál rá példát, hogy például a te életedben, akár a jelenben, akár a múltban ez hogyan befolyásolta a te munkádat? A szó jogi a bevetetikai kódexünk nincsen, és én őszintén szóval nem is dolgoztam olyan helyen, ahol ilyen lett volna. Az a belső erkölcsi iránytű, az természetesen kell, hogy működjön a kollégákban, ami nyilván kívülről nézve, vagy megfelelőnek, vagy nem megfelelőnek tekinthető. Mind az, ami a Városligetnek a, a létezésével kapcsolatban, azoknak az ellenzői részéről lett kifejtve, részint tárgyiasítva, részint alapvetően politikai ellenszevbe öntve, ez egy 88-szor föltett kérdés, de sajnos, hogy hál' Istennek föl rész aláhuzandó, sosem veszti az aktualitását. Azzal az ember szakmailag hogyan? A néz szembe? Ez hát nagyon nehéz kérdés nyilván, és nagyon megterhelő azt gondolom, hogy mindenkinek, aki szakmai oldalról próbál a liget projekttel egyáltalán foglalkozni, vagy a ligetről egyáltalán gondolkozni, hiszen egy akár a tiltakozás, akár a nagyon heves vérmérsékletet támogatáshoz mindig a a politikai és a szimbolikus térben zajlik, és nem pedig a szakmai térben. És mindig az a legnehezebb pont, amikor ez a kettő valahol találkozik. Tehát amikor azt látjuk, hogy az emberek, hát nem is olyan nagyon nagyszámú ember, de óriási hevülettel egy olyan dolog ellen küzd, aminek a részleteit adott helyzetben nem ismerik. Tehát ez egy végtelenül összetett és nehéz helyzet. Azt hiszem, hogy ez a, ez a legnehezebb pontja az egész liget fejlesztésnek, nem egy épületnek a megépítése technológiailag, vagy a programnak a végiggondolása, vagy annak a kulturális tartalomnak a beletöltése, ami azt gondolom, hogy tényleg világszintű, hanem az a legnehezebb pont, hogy az emberek egy olyan dologról diszkurálnak, aminek a részleteit nem ismerik. Tehát ugye pontosan kiderül itt a műsorban is többször beszéltünk róla, Hogyha azt a kérdést teszik föl bármilyen hiteles közvélemény kutató, hogy ön egyetérte a városliget beépítésével, akkor 80% fölött van azoknak a száma, akik azt mondják, hogy nem, nem értenek egyet. Őszintén szólva engem meglep, hogy ki az a 20%, aki ebben a helyzetben egyáltalán azt mondja, hogy ő, ő támogatja a ligetnek a beépítését, mert hogy nyilván az a helyzet, hogy a közpark résznek a beépítése az szóba nem jöhet. És akkor, amikor egy kvalitatív és kvantitatív kutatást végeznek, és az emberek elé leteszik a képet, a térképet, és részletesen elmagyarázzák, hogy kezdíts okom, mit tetszik arról gondolni, hogy a tíz éve idejét múlt Petőfi csarnok, amely gyakorlatilag már alkalmatlan arra, hogy bármilyen rendezvény befogadjon, ennek a helyére épüljen egy olyan nemzetközi színvonalú nagy művészeti múzeum, amely a Szépművészeti Múzeum közelségét kihasználván, galéria néven, innentől kezdve Magyarországot egy egész más mentális térképre helyezje. Ja, hát ezzel mondjuk egyébként nincsen semmilyen gondom. Tehát nagyon sokszor találkozunk azzal, egyébként az elmúlt időszakban is, egy kicsit mint a, úgy érzem magam, mint a Brian életébe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Tehát, hogy a ja, hát igen, az, hogy a Szépművészeti Múzeum, Történetének legnagyobb felújításán, hát tehát, az gyönyörű, de ezt nem is kérdőjeleztük meg. A raktárközpont. A raktárközpontra is szükség van, hát nem lehet a jászberény úton tartani, felbecsületetlen értékű műtárgyakat. Jó, az Olofám ház az, az tényleg az évtizedek óta nem látogatható, és az tényleg gyönyörű lett, és nagyon tetszik nekünk. Játszótérre is szükség volt, és azt se vitatjuk, hogy egy garázsra is szükség van a környéken. És hát, hogyha a Néprajzi Múzeumnak a Kossuth el kell költözni, akkor ez a nemzetközi díjas épület, ja, hogy ez tényleg csak autók helyére épül, ezzel is egyetértünk. Szóval, hogy, hogy amikor tételesen nézi végig az ember, és szakmai kérdésekről beszélget, akkor egyébként a laikus is sokkal támogatóbb. Úgyhogy... Én nekem a legtöbb beszélgetésem, ami, ami lefolyik, amikor valaki bejön az irodába, de lehet, hogy ezt már mondtam a, a rádió műsorban is, hogy megállunk ott a makett előtt, vagy megállunk egy ilyen Igen, ezt mondta, előtt. de úgyhogy akkor térjünk is át, hogy ez hogyan viszonyult most az a szakmai közeg, amely ide látogatott az International Museum Construction Congressre? Uh, ugye több mint száz múzeum, szakember volt most vasárnaptól. Hozzátéve, két. hogy nem bírom megállni azt, hogy az erről való tájékoztatásnak az egyoldalúságára csak azért nem hívom fel konkrétabban a figyelmet, mert az megint valami olyan következtetésre vennél rá az embereket, amilyen következtetést én a helyükben nem vonnék le, mégis az erről való beszámolóknak a gyérjellege és egy oldalhoz való kötöttségét nehéz volt nem észrevenni akkor, amikor én tegnap órákat töltöttem azzal, hogy megnézzem, hogy mi minden történt az elmúlt héten a Városdíget kapcsán. Értem, hogy mire gondolsz, én ezen különösebben nem fordálkozom. Tehát akkor, amikor a sajtó egy negyedik hatalmi átként gyakorlatilag a hatalom gyakorlásának, illetve a hatalom kritikájának az egyik legfontosabb eszközévé válik, akkor ez egy teljesen totális dolog, és nem arról szól, Jó, de hogy... Ezt ebben így szemtől szembe találkozni, azért engem tegnap meglepett. Szülesen. Ennek ellenére szerencsére relatív főleg a nemzetközi sajtóban nagyon komoly visszangja volt. De önmagában óriási dolog, hogy Magyarországra látogatott ez a konferencia. Ez tényleg a világ legnagyobb ö, múzeumépítési konferenciája. Tavaly New Yorkban, tavaly előtt Amsterdamban rendezték jövőre London ad otthont ennek a programnak, és tényleg a világ legjelentősebb múzeumi szakemberei és múzeumépítéssel foglalkozó ö, kollégái vesznek ezen részt. Ez ugye a Szépművészeti Múzeumban volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon felemelő órák és napok voltak. Azok én kollégáibat... azt kérdeztem tőled, hogy hogyan lehet egyetlen érzékelni akarta-e a hazai előadó azt, amilyen kontextusba került az a Városliget, amelyet egyébként megnéztek a helyszínen is a résztvevők, és ha igen, akkor ez milyen befogadást nyert, mit értettek belőle, függetlattól, attól, hogy egyébként a városliget ezérté mellett, vagy az ellen foglaltak állást, de most olyasmire kérdezek, amiről nem tudok semmit, se nem tudom, hogy ez hogyan zajlott. Csak feltételezem, hogy. Gyakorlatilag, gyakorlatilag egyöntetűen rajongtak a Liget Budapest programért, a teljes Liget Budapest programért, és csodálkoztak azon, hogy ilyen fantasztikus dolgok egyáltalán lehetnek a világban. És akik értették közöncét... ugyanakkor azt, hogy ami Magyarországon... Értették. Azt értették. Is ért... Mind a kettőt értették? Tehát azt Pontosan értették. értették. Tehát, hogy én nagyon sok olyan beszélgetést folytattam, de a kollégáim talán még nálam is többet ebben az ügyben a konferencia résztvevőivel, akik elmondták, hogy ez azért tőlünk nyugatra és tőlünk keletre sem ismeretlen dolog, hogy a, a politikai váltógazdaság az bármilyen szempontból azokat a nagy léptékű fejlesztéseket, lehet légyen ez kulturális kifejezetten, múzeum, vagy bármilyen más... Adott esetben akár tanácsot is adtak? tanácsot nyilván nem tudtak, mert ahány ország, annyi helyzet, de azért azt mosolyogva minden egyes alkalommal elmondták, hogy higgyük el, hogy ez nem egyedi példa. Tehát ezzel ugyanígy találkoztak New Yorkban, ugyanígy találkoztak Párizsban, és még jó pár példát mondtak. Nyilván nem teljesen ugyanabban öltött testet, mint a, mint a Városligetnél. De ezt látni kell, hogy addig, amíg négy kötőjel öt éves politikai ciklusok vannak, addig a négy kötőjel öt évnél hosszabb Uh, időszakot felölelő fejlesztések, nyilván kifejezetten a közpénzből megvalósuló fejlesztések, de nem csak a közpénzből megvalósuló fejlesztések esetén. Ez egy árazandó kockázat. Uh, és én azt érzékelem személy szerint, hogy ez mondjuk az elmúlt uh, uh, nem ez jelentősen növekedett. Ami azt jelenti, hogy te egyébként ezzel számoltál? Hogy ilyenbe következhet? Nem. Uh, nyilván valahol a Fejem leghátsó zugában ez alapvetően azért ott van, meg ott volt, hiszen az a feladatom, hogy kockázatokat árazzak és értékeljek, akkor amikor egy szerződést megkötök, akkor nekem látnom kell, hogy mi történik abban az esetben, hogyha így, vagy úgy, vagy amúgy történik. Főleg akkor, hogy olyan szerződéseket kötök, ami mondjuk a 2019-es, vagy a 2022-es országgyűlési, vagy önkormányzati választásokon átível. Tehát akkor ezeket tudni kell, de alapvetően azért ez nem egyedi, vagy nem párját ritkító, hogy ez diskurzus tárgyává válik ciklusoktól függetlenül. Ha valaki mondjuk az autópályaépítésekre gondol, akkor én azt hiszem, hogy nagyjából ha csak 90-ig megy vissza, és 94-98-2002 és ezeket a dátumokat fölrajzolja, akkor látja maga előtt, hogy egy idő után már infrastruktúra fejlesztésbe, olyan infrastruktúrafejlesztésbe, amelyik ezeken a ciklusokon átívál. Szerintem a bátorság kell, és bátorság kellett hogy itt az elmúlt időszakban ettől függetlenül ilyen jelentős és nagy fejlesztések indultak, aminek a vége az bizony egy politikai kitettséggel átlóg egy, egy következő választás utára. Igen, hát most a lelki szemeim előtt egy, egy film van beleértve, hogy a Kejfe volt az, amely egyedül élőben közvetítette Komáromi Gergelynek ugye a kiszabadítását abból az izéből, amiben szándékosan fogjulajtette magát, és akkor igazán nem lehetett a műsort azzal vádolni, hogy ne lenne jelen egy olyan eseményen teljesen önként, és ha nem is dalolva, mert ez nem volt egy vidám pillanat a rádiónak, látásnak, meglehetősen hosszú ideig is tartott, és olyan hang Hatások voltak benne, amelyeket soha se fogok elfelejteni. Belejött olyan történeteket, amelyek bírósági ügyként végződtek, és amelyek mind-mind azzal voltak kapcsolatosak, hogy hogy szabadultak el az indulatok, amelyek kapcsolatban gondolom neked nap mint nap, hát illetőleg az eseményektől függetlenül kellett a lelkismereteddel, a szakmai és emberi lelkiismereteddel elszámolnod, úgy, hogy közben, amikor ezt az egészet elvállaltad, akkor nem tudhattad előre azt, hogy ez így lesz, menet közben pedig nagyjából azt érzékelted, hogy ennek amíg el nem készül, soha nem lesz vége? Én azt hiszem, hogy ez inkább filozófiai, mint gyakorlati kérdés. tehát szerintem senki amikor elvállal egy munkát, akkor nem pontosan tudja, hogy az milyen keretek között fog megvalósulni. Nyilván az a helyzet, hogy vannak, amik kisebb, és vannak, amelyik nagyobb rincbe mozognak. Én azt nem tagadom, hogy a e, liget megújítása az ilyen szempontból egy nagyobb rincsbe mozog, és azt sem tagadom, hogy azért ebbe vannak olyan feladatok, amik a klasszikus ingatlan fejlesztésen e, jelentősen jelentősen túlmutatnak. De azért tudod, mindennek két oldala van. Tehát én te a rádióban közvetítetted ezt az ominózus, e, ugye a, Komáromi Gergelynek, ahogy te fogalmaztál a kiszabadítását, vagy a kiszabadulását a maga által gyártott csapdából, Igen. hogyha a hallgatók egyébként nem emlékeznek erre. Ugye ez a tiltakozások első időszakában 2016-ban történt, amikor a magukat ligetvédőknek hívó az egykori kertem, a korábbi ungexporumok helyén, ahol most a Magyar a kivitelezési munkálatai zajlanak. Ugye ott jelentettek be demonstrációt, akkor az a döntés született, hogy ez a demonstráció nem nálam született, hanem ugye ezek abszolút hatósági ügyek, hogy ez a demonstráció ott, ez nem jogszerű, és ezért kiadtak egy határozatot, amit aztán utána a bíróságon megtámadtak, de ez már messzire vezet, és aztán utána a döntés is született ebből. Szóval ez egy bonyolult jogi história de a lényeg az az, hogy ugye volt ott egy tiltakozó, aki magát hozzá láncolta egy magától készített csőhöz. Bár egyetlen portikám szer kívánta, de kint voltam a területen ebben a másodpercben, mert hogy az volt a feladat, hogy a Városliget ZRT részéről e, legyen ott valaki, aki a különböző rendőrségi határozatokat és jegyzőkönyveket adott helyzetben ellenjegyzi. Nem állítom, hogy erre a másodpercre e, gondolok a legboldogabban a Városliget ZRT elmúlt időszakából, de ott voltam. És rendkívül e, furcsa élmény volt, és nagyon sok ilyet éltem át egyébként a liget kapcsán, amikor a saját szeméimmel látom, hogy fizikálisan mi az, ami történik, és az, ami utána, vagy akár a te esetetben ezzel párhuzamosan a médiában megjelenik, az valami egészen más. És arról meg végképp nem beszélve, hogy a médiában megjelent dolgok kapcsán az ott nem lévők lelkében mi ki az ott zajló folyamatokról, na az aztán végképp eltér attól, amit én ott a helyszínen érzékelem. Tehát ebben a konkrét esetben én láttam, hát órákig tartott, amíg a rendőrök olyan eszközöket tudtak egyáltalán hozni tűzoltókkal és katasztrófavédőkkel, amivel egészen biztosan úgy, hogy nem tudták, hogy mi van egy csőnek a belsejében, hogyan van egyébként a, a tüntetőnek a keze ott benne, oda van-e láncolva, lakatolva, vagy csak fog valamit. Ketté kellett vágni egy, egy, egy csövet, és én láttam, hogy azért... A szó nem volt itt rendőri brutalitásról, itt egy hosszú, órákig tartó folyamat volt, míg ebből a csőből valamilyen úton módon ki lehetett venni. És azt láttam, hogy előfordult, hogy éppen rendőrse és katasztrófavédő és tűzoltó sem volt a környéken, de megfogtak valami hatalmas feszítőt, amivel elindultak arra felé, és ezen a ponton a demonstráló hangosan ordított. Én, én emlékszem ezeknek a, a irádió, történeteknek a, a felidézésére, de visszatérve, vagy inkább most nem visszatérve, hanem a jelenbe ugorva, ez nem ebben a formában, de soha se ér véget, hiszen a múlt héten beszéltünk arról, hogy Szabó László nagykanizsai tollából október 30-án hogyan született egy petíció, e amelyről, hogy egyébként volt-e politikai töltete, és ha igen, akkor az kihez köthető. Én e, ilyet nem találtam, de ez lehet, hogy az én felszínességem, de aztán az a vád, mely szerint Szabó László felhívását szinte azonnal megosztották a Liget Project hivatalos Facebook oldal és arra kérték követőiket, hogy akik egyetértenek a foglaltakkal, írják alá, sőt, a közösségi oldal tulajdonosa a költött is erre az ügyre volt, akinek a felhívás fizetett posztként jelent meg a hírfolyamában, ez szintén úgy tálalja az alapvetően talán ellenzéknek mondható sajtó, mint ami a közpénznek egy olyan költése, amely számukra nem elfogadható, és amelyre mindjárt rácsodálkozott a szó pozitív értelmében egy péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök, és megint arról beszélgetünk, hogy hogy van jelen a politika egy olyan ingatlanfejlesztésben, ahol lassan több lesz a politika, mint a ház, függetlenül, hogy maga a politika a szónak abban az értelmében, mint egy épület, nem megfogható. Értem a kérdést. Én szerintem azért itt nagyon nehezen szétválaszthatók a dolgok, és ö, reagálok természetesen a konkrét... Ö, én nem ézikot, találom Isten történt történt való véteknek, de hogy én mit gondolok róla, az teljesen lényegtelen. Nekem az a dolgom, hogy az eseményeket kövessem, és az, azokkal kapcsolatban felvetődött kérdéseket tolmácsoljam, nem, nem dolgom minősíteni a problémát. Függetlat, hogy van róla a én szerintem, szerintem ez teljesen, teljesen érthető, és az is érthető, hogy erről van, aki így, és van, aki úgy gondolkodik, ebben nincsen semmi újdonság. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy piaci ingatlanfejlesztő ingatlant fejleszt, akkor ugye ezt jellemzően mondjuk egy irodaházat épít, vagy lakásokat épít, ezt azzal a célral teszi, hogy ezt aztán a későbbiekben bérbeadja, vagy értékesítse. Nem korlátozható a tevékenysége kizárólag arra, hogy engedélyeket szerez, kivitelezőket tendereztet, és ebből egyébként fölépít egy óriási házat. Neki egy brandet kell létrehoznia, neki meg kell tudnia szerettetni a leendő bérlőkkel, vagy a leendő lakásvásárlókkal azokat az ingatlanokat, amik ott vannak. Hogyha ezek az ingatlanok valamilyen úton-módon egy korábban vitatott helyszínen épülnek föl, vagy valaki úgy képzeli, hogy oda nem plázát kellene építeni, hanem mondjuk éppen szociális bérlakásokat, vagy fordítva, ott nem szociális bérlakásokra, hanem inkább ö, új munkahelyekre és irodákra van szükség, akkor az ingatlanfejlesztő feladatába tartozik ahhoz, hogy ő a lehető legjobb áron tudja, és itt mondom, ez egy tisztán piaci körülmény, értékesíteni, vagy bérbeadni ezeket, ö, ezeket a, a, az eseteket, ezeket az ingatlanokat, ahhoz neki, mindenképpen a megfelelő promóciós tevékenységet is folytatni kell. A promóciós tevékenységet pedig innentől kezdve mindenki saját maga kell, hogy értelmezze. Szerintem a egy ZRT esetében sincsen ez másként. Én azt gondolom, hogy ebben az átpolitizált térben nekünk igenis feladatunk, hogy érzelmeket gerjesszünk a ligettel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az, hogy negatív érzelmek gerjednek el a liget kapcsán, hát erről nem kell különösebben beszélni, hiszen az elmúlt két vagy három évben gyakorlatilag minden rádió műsorban erről beszélünk. De Szerintem nekünk feladatunk azt a pozitív képet is kialakítani a liget fejlesztéséről, amely igenis sok ember fejében megfogalmazódik, ezen dolgozni kell, és ennek egyébként része az is, hogyha van egy támogató petíció, akkor mi adott helyzetben a rendelkezésre álló eszközeinkkel emellé felsorakozunk. Egyébként hozzáteszem, nagyon jól esett a lelkeknek. Az én kollégáimnak, és nekem személy szerint kifejezetten nagyon jól esett, hogy egy országos méretű petíció indult ennek kapcsán. Egyébként azt gondolom, hogy ezt a projekt ellenzői is elismerhetik, hiszen ők maguk is indítottak petíciót, ők maguk is hoztak létre Facebook csoportot, ők maguk is próbálnak egy olyan ökoszisztémát üzemeltetni, ahol egymásnak üzennek és egymás lelkét próbálják simogatni. Nem történik más, csak ugyanez a másik oldalon. És értem azt, a felvetést, hogy közpénzből vagy neki készpénzből történik. Mi ugye a Városliget ZRT-t közpénzből fejlesztjük, mi nem tudunk másból érzelmeket kiváltani, csak alapvetően közpénzből. Ez természetesen lehet diskurzus tárgya, hogy nekünk van-e egyáltalán ilyen feladatunk, vagy semmilyen reklámozó tevékenységet nem kellene ellátnunk, és kizárólag arra kellene koncentrálnunk, hogy... hogy hát ezek egy ilyen kejfejancsi problémája csak éppen most nem vagy... a problémájáról beszélünk, hanem a, a városléges ZRT problémájáról, ha ez probléma. Te egyébként magának a petíciónak az indítóját ismered? A petíciónak az indítóját most már ismerem. De amikor de... megtörtént, akkor nem ismertem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, abszolút, abszolút És abszolút amikor ez a, ez a verzió, ez a forma, ez a státuszkó beállt, abból adódóan, hogy a kezdeményezést pártoltátok, az egyeztetve lett a petíció szerzőjével? Nem, nem. De nem, nem volt nem. ellenére se? Az utólagos elmondása alapján alapvetően nem és hogy ismerkedtetek meg? Én fölhívtam telefonon, és pont uh, tegnap, uh, tegnap előtt uh, volt módunk beszélni úgyhogy uh, nem mondom, hogy ismerjük egymást, de most már volt valamilyen, valamilyen kontakt ebben, ez is nagyon kíváncsi voltam egyébként őszintén szólva ez egy teljesen emberi dolog volt és nem pedig valamilyen uh, taktikai vagy szakmai kérdés nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ki az vagy kik azok, akik uh, aki számára ennyire kiemelten fontos a ligetnek. a ligetnek. Az ügye kiderült egyébként, hogy hosszú évtizedeken keresztül a liget mellett élt, és gyakorlatilag zuglói polgárként hát ő még egy idősebb úriemberről van szó, járt a iparcsarnokban, vagy látta az 1951-ben elbontott városligeti színházat, tehát egészen izgalmas és színes részletekről tudott beszámolni, tehát nem csak a ligetnek a jelenét, vagy a vért jövőjét látja maga előtt, hanem ő tényleg ott töltötte az életének egy jelentős részét. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, terállása, jövő héten folytatjuk. Én köszönöm, Köszönöm szépen. Hétem. Önök Gyorgy is Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, és a beszélgetés is a Városliget ZRT jó voltából hangzott el. Itt az elmúlt percekben uh, Füries Balás tábiával SMS-eztem, mert arra szerettek volna rávenni, hogy ezt a mai napot hagyjuk ki, ami alapvetően a Népstadion, Puskás Stadion elnézést átadásával kapcsolatos. Ugye a mérkőzés az holnap lesz, um, és abban a biztos hitben, hogy az ígéret szép szóval megtartják, úgy jó elengedtem Führjes Balást, akinek most írok még egy sms hogy akkor a jövő héten számítok rá. És az így nyert fél órát odaadom önöknek, és akkor visszatér a beszélgethetünk bármiről. Van a mondas, hogy ez ígéret szép szó, ha betarták úgy jó? Igen. 1 4 8 9 Ha nem telefonálnak, akkor elköszönök. No you, Jó reggat! Jó reggat! Én aztán értem ebben a négy-negyvei négyes történetben, hogy ön, hogy ön tulajdonképpen miért is van megsértőzve? Hát, hát, mert... Hogy a flászkunyóba gondolhatta, komoly, hogy miután felbérelték és lement kutyába, az úgy gazdák már nem tartanak erre igényt? Elnézést, egy adott se... megírja, akkor még ön van megfiertözve. Elnézést, önnel lehet beszélgetni vagy Potenciális Sándor Ezsik. Istenetem. A múlt héten a ligat projekt ügyben volt a beszélgetés, hogy a, a, lehet, hogy elmarad az építkezés, de az építést kifizették. És az a mondat, az nekem azóta is az agyamba be van ígve, hogy Forintra fillére nem, tudok elszám de nem tudja megmondani a tervezési díjat, de úgy egy és két milliárd között. Most a kettő közt 999 én millió ér, én, én ezt értem, de nem tudom, hogy ön milyen területen dolgozik. Azt úgy nagyjából el tudja képzelni, mert ezek szerint nem, hogy mondjuk a György hány adat kéne, hogy napra készen a fejében legyen egy olyan beszélgetésben, amelyben semmi sincs egyeztetve, és bármikor kaphatja kérdésként... Azt nem kérdeztem meg tőle, vagy azt nem mondtam, hogy a következő héten mondja meg fillére, de tudja mit a jövő héten, ezt meg fogom kérdezni, de ön egy olyan elvárást fogalmaz meg vele szemben, amelynek nem tudom, hogy ön egyébként hasonló szituációban hely tudna elni. Biztos, hogy nem tudnék, és látja, ezért szeretem az ön műsorát. Az emberben mindig van egy tüske, és utána jön, meg tudja azért azt a nem dolgot mindig, mutatni, hogy... Nem mindig, figyeljen, én a lázára vagy a Gulyás Gergelyre nagyon sokszor néztem föl, de azért említem őket, mert őket tapasztaltam a legutóbbi időben. Tehát az, hogy ők a legváratlanabb kérdésre tudnak Ugye én nem tudom minden kérdésben kontrollálni őket, hogy ami elhangzik. Ugye vannak szakújságírók ebből a szempontból, én nem, tekint, én nem vagyok tekinthető szakújságírónak, de ha egyébként volt valami differencia, akkor ott helyben ezeken a kormányinfókon tisztázni lehetett. Ugye, hogy a fejem nem káptalan szokták mondani, bár egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy káptalan és mit jelent, hogy kápos, de, de olyan kérdésekre válaszoltak, ugyanakkor előfordul olyan, hogy, hogy valami így kimarad. De ma egyébként ott, ott, ott, tehát az önkérdés az ugye azt mutatja, hogy nyilvánvaló... Tudom, hogy már elmozdultok ettől, de ugye abban, hogy valaki nem tud jól válaszolni, és a kérdésében egy nagy űrt hagy maga után, az ma már olyan tolágatásokra ad lehetőséget, amire az illető egyáltalán nem gondol. És a végeredménye pedig az, hogy ha van egy ilyen telefonok, azt mondja, hogy fiala, tudod, mit hagyjuk abba ezeket a beszélgetéseket, mert annyit kockáztatok, mert nem a György mondom, általában, ami nekem nem éri meg, és így születik meg az a társadalom, amiben mi most érünk. Hát igen. Köszönöm. Szívesen. 06148 és 06367 71161. Ne felejtsék, hogy hétfőn 18-án este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, a belépés díjtalan. 18. a hétfő este fél nyolc. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Úr! Csak az, arra lennék kíváncsi, hogy ön hogy definiálja ezt a rádióműsort, a Kejfe Jáncsicsot? Sehogy. Ez milyen típusú, milyen, milyen kategóriájú? De, de könnyű, hogy ez, ez, ez, most bekine sorolnom, hogy nem csak kíváncsi vagyok, de, hogy ön hogy definiálja, ennyit. De nincsen definíció egy... a műsoromra, uram, hát sose volt. Hát de kéne, hogy legyen, Miért? kíváncsi vagyok. Azért, hogy el tudjuk helyezni ezeket a körülményeket, amikor... Elnézést, mostan, először is el tudja el... önhelyezni, és ne több eszem első személyben már pedig, hogyha ezt csak hát akkor tudja... Hát értem, de ő ez nem a hallgató, nem hallgató képviselője, hanem saját maga nevében telefonál. Ha önnek az a legnagyobb gondja, hogy nem tud engem hova rakni, akkor ha nem rak egys nem ez a legnagyobb gondolom, hanem az, hogy, hogy egy támogatott beszélgetés van, ami az interjú alany fizet, az már is behatárolja az egészet, és ezért kérdezem azt, hogy ez most egy újságírói tevékenység, vagy egy imiggyépítő tevékenység, mert nagy különbség van szerintem. De, de könyörgöm, ön hallgatja, dönts el, hogy mit hal. Hát de ezért kérdezem, hogy ön hogy definiál, hogy áll, de nem, nem definiálom mert, mert se újságírásról se. beszélünk, Ugyanakkor én azt gondolom, a függetlenség nem biztosított egy olyan esetben, amikor az interjú alany folyamatosan támogatást biztosított az érdekében, hogy olyan típusú... Miközben eszéges, bárki bármit kérdezhet tőle, mondjuk a Városliges ZRT esetében ez éppen abból adódóan nem volt, mert a, nem akart így konfrontálódni a Györgyev is... Aznap felvetett a függetlenül, hogy ezzel együtt volt, hogy hallgató kérdésére válaszolt, és az összes polgármester válaszolt, az összes hallgató kérdésére, ebben a, a támadban. Ez mégis másról szól, ha jól vagyok. Amit olvastam. Nem biztos, hogy van, mert hogy a az önök között. Könyörgöm. Az egy teljesen nem... elmebeteg mondat abban a szerződésben, aláírtam, nem olvastam el rosszul. Hát de, tettem. Akkor... de könyörgöm, hogy gyakorlat a lényeg a nem. Elnézést, ha ön egyébként egy egy hát, aláír egy autó... Az, az, hogy egy Oké, rendben vagy, van, akkor ezentúl döntse el, hogy az érdekli önt, amit a műsoromról írnak, vagy az érdekli önt, amit a műsoromban hal. Tényleg azt tudja, amit akkor nem. Ha mind a kettő érdekli, akkor... a definiálja a műsorát. Figyelj, hogyha valaki nekem leírja a honpolát olyannak, ami ennek én nem látom, akkor én azt tudom mondani, hogy a honpola olyan, ami ennek én látom. Hogyha önnek fontosabb, vagy legalább olyan fontos, hogy mit ír a 444.hu rólam, mint amit egyébként nap, mint nap tapasztal, akkor én erről olyan boldogan mondok le, hogy beszélgetni se akarok önnel. Hogyha önnek ez a két dolog ekvivalens... Akkor önnek azt Látom, tudom mondani, hogy más csodák. Tessék. hogy szerettem volna megtudni, hogy. De nincs, mi, mondja, nem definiálom magam, nincs, nincs, nincs definícióm. Jó, persze. Sose volt? Ez egy elég válasz, Miért ő saját kérdés. tevékenységét tudja definiálni? Igen, igen. Azt gondolom, hogy van egy elképzelésem arról, hogy akár a munkámról, akár a magánéletben, milyen értékeket vallok, mi szerint működök, amit csinálok, akár egy projekt, akár egy más, az miről szól. Nem pedig azt mondom, hogy nincs definíció, mert valójában igen, ezt is csinálom, meg azt is, független újságíróként próbálok tevékenykedni, de rá vagyok tarulva, hogy támogatási pénzről éljek. Tudja, tudja nem az vagyok az független újságíró, nem vagyok független újságíró, akkor milyen újságíró vagyok? Mert ugye akkor eljutunk oda, hogy újságíró vagyok, miközben reporter vagyok, de tudja, mit? akkor mondja nekem azt, hogy izé, hallgasson egy műsort, amit a fiala csinál, miközben nem újságíró. De amit maga csinál, az szintiszta kötekedés. Ez az és hova akart kilukadni? Mit akar hallani? Arra, hogy meg akarom érteni, hogy milyen műsorra tekinti ön, mert vannak benne valóságsó elemek, mert megnyilatkozik, elmond olyan dolgokat, amik, amik tényleg valóságsókban szoktak lenni, hogy ott majd a kulcsát, és mit tudom én. Vannak olyan elemek, amik nagas szakmai színvonalú, ezek a beszélgetések több része, de aztán kiderül, hogy Bizony, ezek a beszélgetések sponsorált beszélgetések, és akkor már is más. Mennyiben? Is Mennyiben? Mennyiben hát, más? Árulja más. már el nekem. Hát, pont erről szól a trámpos, úgy minden, hogy ha, ha ez nem egy őszinte, nyílt és független újságírói tevékenység van, a minőségében más. De ugyanolyan része. Könyörgöm, ezek az emberek soha se kötötték meg. Nem tud meg ugyan a... olyan lenni. Ön is tudja, hogy nem tud ugyanolyan ugyan lenni, hogy az a valaki, akit kérdeznek, az fizet azért, és előzetesen akár egyeztetve is van, hogy milyen témák De veszélye. semmi sem volt, sohasem volt az. semmi sem egyeztetve az, hogy ebbenként abban a szövegben ez szerepelt, ebben az egyben ez szerepelt, aláírtam, joggal dörgölik ez az... A, ez a kötőerő, ez a, a szerződés önök között, azt nem le tudtólag magyarázni, hogy jó, ja, de ezzel, ezzel nem kell foglalkozni. A szerződés ezért jött létre, és ezért kapja a pénzt. Nem azért, mert Uram, 25-en betelefonálnak egy műsorba, és egészen másról szól, mint amiben megegyeztünk. Én ezek szerint egyeztettem azokkal az emberekkel, akik betelefonálnak. De tényleg, mire kíváncsi? Mondja már meg. Mondja meg, hogy milyen rossz véleménye van rólam, én aláírom, és rakjuk le. Akkor, a műsor de de, de nem független műsor, nem független műsor, függ, mindentől függ, és akkor mi van? Innentől nem tud objektív lenni. Nem is objektív, láthatja, szubjektív. Áll, Na jó. de ezt hallgatja, nem tudom mennyi ideját. Miért teszi? Azért, mert érdekel. Hát az akkor nem, az nem az ez, az ez a fontos. De nem ez, ez a fontos, könyörgöm, hogy érdekli. De egyedi műsor. Csak Na de akkor most mi az, amit bele akar? Nagyon sok millió ember néz valóságsót is. Azt nehéz azt mondani rá, hogy az a legmagasabb... Hát akkor döntse el, hogy hogyan viszonyul a műsoromhoz, és miután ezt eldöntötte, Döntsel, el, hogy megmarad hallgatónak. Hát Ez meg akkor elmondom. Én nem mindönsíteni akarom de Ha kíváncsi arra, hogy én mit gondolok erre a műsorról, szívesen elmondom, de én arra voltam kíváncsi, hogy ön mit gondol arról a műsorról, amit önhoz hoz létre, hogyan definiálja, minek tekinti. Hiszen az ön műsora, és kíváncsi Ez voltam. hogy miért. Ezért zsidónak a műsora viszont hallásra. Jézus Tényleg, hogy hogyan lehet a kákány csomót keresni, hát olcsón kell venni, és drágán kell eladni. Ha érdekes a műsor nem tök mindegy, hogy szponzorált. Ha hazugságon érnek, akkor érjenek hazugságon, szembesítsenek vele, és azt fogom mondani, hogy hazudtam súlyos bűn, soha többet ilyet nem teszek, de még soha se szembesítettek ebben a műsorban, vagy nem emlékszem, hogy mikor szembesítettek utoljára ebben a műsorban, akár szponzorált, vagy támogatott, vagy akár nem támogatott tartalomban, avval, hogy én hazudtam. De tényleg, Ha meg a párducok közé akarnak lökni, akkor nem mondják azt, hogy vessenek a mukusok közé. Jó reggelt! Jó reggelt, fiál micsoda ostoba, sötét gaz emberek vannak? Nincsenek ostoba, nem, nem az előző ember. Tehát érti, most, hogy hogyan definiálom a műsoromat, érti, leves előétel, ez így nem működik. Ennek a műsornak a műfaja én. Én vagyok. Aki ráadásul az összes gyötrődését elmesélte, elmesélte pontosan nyomon vagyok követhetőleg, ő nem hallgatója olyan régen, hogy hogyan léptem arra az útra, amivel kapcsolatban aztán kritikák értek. Nem most, már 2004-ben vagy 2005-ben. Mert kiderült, hogy a műsorom hallgatott, vagy olyan emberek hallgatják, akik hajlandóak pénzt áldozni rá, miközben a rádió tulajdonosok nem voltak hajlandóak. Én valamiért hosszú ideig tényleg úgy gondoltam, hogy ha nem dolgozom, akkor nem fogok élni. Tehát nem, hogy a lételemen volt még, tehát úgy ragaszkodtam hozzá, mint ahogy a, az ember időnként, vagy a gyerekkoromban belekapaszkodtam a sportuszodában, a korlátban, mert attól fértem, hogy megfulladok, miközben a lábam leért. Tehát ilyen atavisztikus félelmek voltak bennem. És tényleg ilyenek voltak bennem. Ezt küzdöttem le már oda, ahova leküzdöttem, és a pszicháterem szerint ez egy nagy dolog, felnőtt lettem, én szomorú vagyok. Én sose akartam felnőtt lenni. Bevallom őszintén. Sova büdös Én 1991-ben az akkori szerelmemet úgy hívtam október 23-án Kajróból, hogy fogalmam nem volt, hogy itthon ünnepnap van. A szerelem a fél életemre elvette a józan eszemet. Most, hogy többé-kevésbé bírom, és látom a világot, hát nem mondom érdekes, egy csomó dolgot látok, amit akkor nem láttam. De annyi idő eltelt, És csak azért nem mondom, hogy konszolidált kapcsolatban élek, mert a konszolidált kapcsolat az nála már majdnem az unalomnak a határán van, és a honpalát ezzel nem sértheted meg. A mi kettőn kapcsolata ugyanis nem konszolidált. De én magam, önmagamhoz képest konszolidálódtam. Ez a műfajom. A műsorom is ilyen. És bárkivel elbeszélgetek, Ludasi Máriától, Sándor Erzség, és a végén azt mondják, csak hát ahhoz föl kell hívni telefonon, és el kell kezdeni beszélgetni. Én nem azt mondtam, hogy hibátlan vagyok. De nem tartozom egy olyan körhöz, amely visszaigazolja a világról alkotott nézeteimet csak annak érdekében, hogy ilyen problémáim ne legyenek. ezt tény. Bármikor újat húzok a világgal magam számára is kiismerhetetlen módon. Erre a Krista nagyon jól tudná mondani Berentés Éva esetét. Szegény Krista. Ugyanezt Berentés Éváról nem mondanám el. Emlékszel, Sok szónak, hogy is van, sok beszédnek sok az alja. Van még valaki, aki beszélgetni akar velem? De tényleg. És nem azt a kérdést teszi fel, hogy mi a műfaja a műsoromnak. Ha azt írtam, Fügyes Balázsnak az ígéret, szép szó, megtartják, úgy jól és azt mondta, hogy rendben van, jövő héten lesz. Fügyes Balázsnak olyan SMS-eket küldök, amelyekről tapasztalható módon, tehát ilyen SMS-eket nem nagyon szoktak neki küldeni. Ma van Rónai Egon születésnapja. Boldog születésnapot Egon. Elindíthatom a záró zenét? Kompola nem küldött SMS-t Már a Honpola se a régi. Soha nem fogom elfelejteni azt, ahogy én eljöttem az apátszaiból. Igazán nagy dolog az lehetett volna, hogyha az apácaiban az, ami ott akkor volt, azt meg lehetett volna oldani. Ha azt kérdezik, hogy alapvetően kinek a bűne volt az, hogy azt nem lehetett rendezni, az az osztályfőnök volt. Mert a gyerekek kegyetlenek, az osztálytársaim kegyetlenek voltak, valószínűleg én is kegyetlen voltam, Voltunk 17 évesek, <gül> megjött a hompa SMS-e, azt hitt, hogy lehet azt elfelejteni, hát nem. És ott egy felnőtt, egy tanár, egy osztályfőnök, ha akart volna, tudott volna, békét nem tudott volna teremteni, de a problémának kiúszhatta volna, vagy felmutathatta volna, sokkal inkább felmutathatta volna a méregfogait. Az osztályfőnököm elmaradó viselkedése miatt annyira megutáltam az osztálytársaimat, hogy nem akarnék velük találkozni, és nem is találkozom velük. Jó reggelt! Jó reggelt! Számomra a műsor olyan, mint egy hangos könyv. Hát igen, de azért ez nagyon fontos, hogy milyen hangos könyv, abban igaza, hogy hangos könyv, de hát minden nap más könyv. Tórakoztató, érdekes, drámai, feszültség, gazdaság, minden. Csak egy hangoskönyvvel nem lehet beszélgetni. Hát interaktív hangoskönyv, fejlődik a világ. Ege, <gül> én egy interaktív, tudja, mi most visszahívhat engem, és akkor megkérdezi, hogy mi a mi Interaktív hangoskönyv vagyok. Na, ezt se gondoltam volna reggel. Én egy interaktív hangoskönyv vagyok. Jó hát engem, És akkor megkérdezi, hogy mi a mi Interaktív hangoskönyv vagyok. Ön egy internet hallgató? Hát, ez se Egy... Én az egész mai nabbi műsort nem akarom visszahallgatni. Ja. Tényleg nem akar visszahívni? Tudok válaszolni. Interaktív hangoskönyv vagyok. Ezzel mit kezd? Egy nem független interaktív hangoskönyv vagyok. Na, egyre jobb. Egy szubjektív nem független interaktív hangoskönyv vagyok egy elfogultságtól nem meg, elfogultságoktól nem mentes interaktív szubjektív nem független hangoskönyv vagyok Egyre hosszabb na jó akkor küldök néhány esemest holnap küldök egyet a pikónak. nak Éj, Észrevették, hogy nem telefonálnak? Baranyi Krisztina asszonyja. Holnap 804. Fiala János. Elköszönjük. Navracis Holnap 7.30 Fiala János Elküldve Piko Holnap 7.10 Fél János Ne ne ne ne ne ne, ne, ne. Ezek, nem, ezek sose jöttek elő ilyen síró emojik vagy nem tudom mi ez Fiala János. Elküldve. Ja. Igen. Háhó. Ha Halló, jó reggel! Önnek is. A, műsorban vagyok? Teljesen. Ö, egy kérdésem lenne. A, a, a, nincs Nincsen meg a, a történet a berentévsével? Elmeséldi ezt így röviden? <gül> röviden? Um, hát, az történt, hogy meghívták Hankis elemért egy könyvben, most úgy mesélem, hogy már utólag mit tudok te, jó? Tehát nem kronológiailag mesélem. Felkért egy ügynökség, hogy beszélgessek egy szerzővel, eredetleg Hankis elemért kérték fel, de ő nem ért rá, és valamiért azt gondolták, hogy akkor jó leszek én. Hát ez egyébként önmagában uh, nagyon megtisztelő dolog. És... Uh, Kaptam egy könyvet Berendtis Évától, aki pszichológus, valahol tanít, talán a tanítóképzőn. Egy borzasztó könyvet kaptam. Tehát én elkezdtem olvasni, és annyira felhúzta magam rajta, hogy arra szavak nincsenek, és magam se tudtam eldönteni, amikor elmentem, hogy én milyen mértékben merem vállalni a véleményemet, miközben nem rólam van szó, hanem Berentés Éváról és a könyvéről. Ráadásul ez azon a főiskolán volt, ahol tanított, én a Berentés Éváról semmit nem tudtam, egyszer beszéltem vele, akkor nagyjából ugyanolyan volt, mint a könyve, ilyen mézes mázos, én attól aztán végképpen frázt kaptam, um, ott zömében a hallgatói ültek, akik kifejezetten szerették, és sokra tartották őt, én egyre jobban belemérültem a szapulásába, mert valahogy ugye átestem a ló túlsó oldalára, éreztem a rokonszemvet a nő iránt, akinek a könyvéről, ami az első könyveimre emlékeztetett, amit aztán vissza is kaptam a kiadótól, ilyen idézett gyűjtemény volt, tehát sor idézetre volt két saját mondat, de az az idézettel volt kapcsolatos, és hát ilyen tömeg, tehát ilyen, ilyen botrányba fult. És valami Aha. utólag kiderült, hogy ott volt az indexis, és akkor az indexnek a címlapjára kerültem azzal, hogy milyen este volt, vagy milyen reggel volt, és az volt a magyarázat, hogy én előtte Gyurcsány Ferenccel beszélgettem, és azon annyira felhúztam magam, hogy aztán ballába, kelve érkeztem meg, talán a Kazinci utcába, de ne, szegény Gyurcsány Ferencnek semmi közel nem volt hozzá, függetlenül attól, hogy aztán a Gyurcsánytól is kaptam SMS-t, hogy ő milyen fontos ember, de hát még én milyen fontos ember vagyok, hogy ezzel az index elejére kerülnem. Hát ez volt Berendtés Éva története, akivel aztán Sugár Ágnes a klubrádióban hosszan heteken keresztül úgy beszélgetett, mint egy olyan valakivel, akit kifejezetten érdemes. És azóta volt bármilyen kommunikáció vele? Hát szerintem mindenki futva menekült előlem azt követően, ami ott volt. Tehát az ügynökség Aha. soha többet nem került elő, Berent és Éva került soha többet elő, hogy a könyv megvan-e, arra sem lékszem. Köszönöm. Nagyon szívesen és ott volt a Kriszta, aki az egészet végig szenvedte, aki többé-kevésbé már az elején tudta, hogy itt ha, ha, ha beváltom a hozzám fűzött reményeket, mármint a magamnak magamhoz fűzött reményeket, akkor gyorsan fogunk távozni, mert én aztán ott menet közben le is léptem, tehát éreztem azt az ellenszenvet, ami megnyilvánult irányomban, argumentálni tovább a saját álláspontom mellett nem tudtam, de nem azért, mert nem voltak érveim, hanem azért, mert elfogytak az érveim. Tehát azt mondtam, hogy ez úgy, ahogy van rossz, és ezt ennél sokkal tovább nem tudom bizonyítani, mint ami ideig én ott voltam, de valójában azzal szembesítettek és azzal szembesültem, hogy engem nem azért hívtak oda Egy gyakran fel nem használható vagy eldobandó interaktív hangoskönyv vagyok, tudja? Ez az interaktív hangoskönyv, ez beépült egy életre. Pucatila meg azt írta, hogy holnap 7 óra hallgatom. Azt kell, hogy mondjam, hogy kiderül, hogy Pucatilának kifejezetten jó humor van. Tehát ahogy én elküldtem mindenkinek, hogy holnap 7 10 7, 30, 8:04 04 Pucatila meg azt írta, holnap 700 hallgatom. Szerintem ez még a Kristálnak is tetszik. van -e még bárki, aki szeretne valamit? Hajrá! Írok a Rónei Egon-nak. Jó, elindítom a zárózenét, ha senki... érdekli a magánélete. De mégis ott vannak a kutyák. Ez egy kutyáknak szóló interaktív hangoskönyv. Ön nem tartozik a célközönségembe. Ön nem kutya. Wow, wow! Ez egy bruszálisan jó műsor. Én vidékről hallgatom, öntől kb. 130 re Melyik irányba? Uh, tessék, uh, Győr, Győrtől délre egy kicsivel. Egy kis faluból, kizárólag interneten tudom hallgatni. Igen. Uh, én drukkolok magának, hogy az a műsor túlélje ezt a válságot, ami, amibe éppen lesz vagy van. Valahogy uh, azon gondolkodjon, hogy lehetne ezt országos szinten, és volna-e hozzá ki. szellemi... Egy kapacitása, hogy ezt országos szintre ki, tudját, ki tudná terjeszteni. Nézd, ez országosan is ugyanígy lenne. Tehát én azt tudom önnek elmondani, hogy amikor a Kalipszó Rádió létrejött, ön hány éves? Ön 48. Jó, ezek történelmi idők, 1989-et írunk, és akkor... E Három ember állította össze a stábot, a legkevesebb embert az a hölgy hívta, aki engem hívott, de ő egy fontos valaki volt, és bekerültem, de velem nem számoltak az alapítók, Bétót László sem, tehát Bétót László volt az alapító, de a tevékenységemet, aki engem javasolt, abszolút meg az én egész nemet, ami van alkalmasnak találta, de én valamiért lefagytam. Ott a Kaliszó rádióban és Hegedűs Lászlótól, aki, ugye most az összes embert mondtam, aki <coughs> Jónás néhidasi, Ellenóra volt, aki engem javasolt, és a menedzser az volt, a, vagy a producer volt, a producer volt a Hegedűs, és kaptam túl egy angol nyelvű könyvet, hogy ilyen szituációban, egy ilyen kötetlen rádióban hogyan kell viselkedni. Mert olyan volt, mint a, nem tudom, borzaszt, mint a partra vetett hal. Uh, hm. És akkor egyszerűen csak azt gondoltam, hogy Jézus Mária, hát azért ez mégsem lehetséges, én nekem egy könnyet kéne elolvasnom ahhoz, hogy normálisan tudjak viselkedni, mert ugye hát addig alapvetően konzerv készítettem a magyar rádióban, vagy élő műsorokat, de azok meglehetősen kötöttek voltak, ez meg teljesen szabad volt, és egyik pillanatról a másikra elszabadultam. És lettem a rádióban, és, és, azért... és ez azóta se változott. Értem. Uh... Csak uh, ahogy én itt uh, a vidéket nézem, önt nagyon-nagyon uh, uh, erős szellemi kihívás hallgat. Hát ez egy brutális szellemi kihívás. Uh, mire a ez, vidék mennyiben más? Nagyon más. Mesélj. Nagyon-nagyon más. Hú, ez, ez, ez, ez nagyon hosszúra nyúlna, Nekem most annyi nincs nincsen. Csajnos. Tehát uh, itt a, a szellemi kihíváson az a probléma, hogy, hogy, hogy jó, de abba belegondol, én azt értem, hogy a vidék és a főváros között van különbség, de ugye én nem beszélek híberül, angolul, németül a műsoromban, ilyen kihívás nincs. Nem beszélek Tolstorról, nem zongorázom Óczártot, ilyen kihívás nincs. De akkor M csak nehéz sokszor megemészteni azt, amit mondtál, sokszor el e, e, kell gondolkozni. Én ezt értem, de e tekintetben nem vagyok e, más, mint a vidék. Lehet, hogy a vidék egyszerűbben fejezik ki magát, de amiről beszélek, az a kérdés, hogy az létezik-e vagy sem, és ha létezik, akkor onnantól kezdve nem lehetnek megértési problémáink. Hát nekem nincsen, de szerintem nagyon sokaknak van. Hát akkor ide Ö... Hát ez egy nehéz dolog, de önnek hát. maradjunk ennyiben. Mivel foglalkozik? Ö... Én egy egyszerű három műszakos melófé. Rendben én is az vagyok. Viszont hallásunk. Nincs különbség. Tulajdonképpen mindannyian egyszerű szakos interaktív melósok vagyunk, nem? Krisztok. Figyeljenek, mi kell egy műsorhoz Valaki, aki tud beszélni és akar valamit a világtól. Ha más nem, akkor kiismerni magát benne. Mi a frászkunyhó kell még? Az összes többi szponzorált tartalom nem szponzorált tartalom, az csak arra jó, hogy engem valóban beskatujázzanak, de minek beskatujázhatatlan maradok Ludasi Mária, Radnóti Sándor és hazánk nagyjai számára. Ők hazánk nagyjai lesznek, én meg beskatujázhatatlan, interaktív hangoskönyv. Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye, azonban gondolkodtam, hogy én, mindig olyan rádió műsorokat hallgatok, amit vagy megváltoztatnak, vagy megszüntetnek. Ö, tehát itt volt a slágerrádió, szoktam hallgatni vidéken, régen mindjárt csak be. abból lett a meó, azt is megszüntették a rádió, ez, azt ez, is ez rossz, ez rossz vonalvezetés, ez 19 éve van ez a műsor, és az egyébként, hogy adóról adóra száll a jelentősége tízes es skálán Mondom, most, amikor még nem lehet egyértelműen tudni, hogy mi történik ezzel a műsorral, de 19 évet megélt. És nézzék, van nekem egy kaktuszom, nagyon régi, és nagyon jó állapotban volt, lassan kinőtte a lakás, majd egyszerre csak a kétharmadát elvesztettem, mert kiderült, hogy el van én nekiestem egy késsel, szokáshoz híven, levágtam róla azt a részt, kidobtam, és a maradékkal elindultam a kuka felé. Amikor megállított a honpola, mert ott volt éppen mindannyiunk örömére, az én örömömre, meg a kaktusz örömére, és azt mondta, hogy ezt miért dobom ki. Honnan tudom, hogy a maradék része nem életképes. És kiraktam a mellettem lévő balkonra, ami a ház balkonja, ahol egy ideig el volt, és aztán levágtam róla még egy részt, ami a levágás után maradt pőrén, és onnantól kezdve olyan módon hajolt meg, mint a szomorú fűz, már pedig a kaktuszok ritkán szoktak emlékeztetni a szomorú fűzre. Majd ma reggel, amikor otthonról eljöttem, egyszerre csak azt láttam, hogy ez a szomorú fűzre emlékeztető kaktusz kezd kiegyenesedni. Ez a műsor kiegyenesedett civil rádióban, kiegyenesedett az extrémben, kiegyenesedett a rádiókúban. A világ legszerencsésebb pasi vagyok. Mit akarhatok én még? Szép és boldog lányom van, Szép és majdnem boldog barátnőm. Annak van egy szép és boldog lánya. A barátnő megmondta, hogy a volt férjével sohasem leszek baráti viszonyban. Hát, ezt valahogy meg kell emésztenem. Talán ez az egy problémámban. Egy interaktív hangoskönyv problémáját hallották, aki nem lesz baráti viszonyban a barátnője volt férjével. reggel úr, amit elmondott, azzal nagyon egyetértek, és addig nagyon jó a műsora, amíg a nénik újra termelődnek. Igen. És még egy dolgot szeretnék Önöknek mondani, hogy aki engem nagyon régóta hallgat, az tudja, hogy egy olyan izé után, mint amit tegnap volt, soha a büdös életben nem tudtam 24 órat új regenerálódni, mint most, amit egyszerre gyászolok és egyszerre ünneplek. Igaz, Krista? Ja, és ha megyek a Népstadionba, csak szeretnék szólni, hogy meg fogom nézni az Uruguay elleni meccset és ezt annak dacára meg fogom tenni, hogy közben nem értek egyet a kormánynak a stadionépítési politikájával, és egyetértek azzal, hogy legyen minden kerületben CT. Csak ezt azért mondom, hogyha netán véletlenül jövő héten beszámolnék arról, hogy milyen volt a meccs, akkor a ct kel kapcsolatos telefonjaikat már most lebonyolíthatják, nem kell azzal megbárni a pénteket. Önnek egy interaktív hangoskönyv műsorát hallották, ha még gyorsan valaki felhív, akkor vele beszélgetek, ha nem, akkor ahogy anyukám mondanál, lőpá lesz. Mondtam, hogy már, március, november 18-án hétfő nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában. Akar velem még valaki beszélgetni? Soha vissza alkalom, hogy egy interaktív hangos könyvvel Egy kutyáknak szóló interaktív hangos könyvvel. Nem írtál SMS, Kristo. Már nem szeret. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ehhez a CT-hez egy mondatot hagy tegyek hozzá, hogy soha nem fogom megérteni, hogy miért kell a stadion, a CT-vel... Azért, mert valaki felhívott el. engem telefonon, amikor mondtam, hogy voltam a momén, és voltam a népstadionban, és lenyűgöző, és akkor elkezdett velem ordibálni, hogy hogy tudok ilyen mondatot mondani. Hát igen, nincs. ez a karácsonynak a szlogénje, csak képzelj el, hogyha a millenium környékén valaki mindig bedobott volna, hogy a csodálatos épületek meg terek helyett mit kellene a, akkor éppen aktuális kórházakon fejleszteni. Nem tudom, ez egy boldogtalan nép, mindig mást akar az interaktív hangos könyvétől. Ezt a kutyáknak való interaktív hangos könyvet nagyon sok macska hallgatja. Valószínűleg ez lehet a probléma. Még mindig nem küldöttesem most a honpol. Már nem szeret. Jajj. Én beszélgetek a hívnak, de Petrezseimet nem árulok. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Ha jól emlékszem, akkor ön volt a stadion bejárásán. Mert, mert tudják esetleg azt mondani, hogy van-e pénz szára úgy, mint az arénának? Van-e sünk arra, hogy volna talán kapok jelenteni? Szerintem erre a nyitó mérkőzésre nincs. De pénz Ott... egyébként? Nem értem. A pénztára egyébként van a... a Halvány léa, nincs, amikor én ott voltam, még nem volt olyan hely, ahol, ahol, tehát amit erre kialakított. Illetve hát biztos, hogy volt ilyen, de uh, én belül jártam, uh, ez azt hiszem, hogy ott a kerítésnél van, és erre a mérkőzésre részint meghívtak embereket, részint pedig uh, az MLS valamilyen módon bocsájtott rendelkezésre jegyeket, Uh, hogy ezen felül valamilyen módon, utom módon lehetett tenni jegyet, Magyarországon mindig lehet szert tenni mindenre, de nem könnyen. Tehát valami szocialista összekötetés kell hozzá. Aztán Én természetesen jó. lehet. Nagyon Én szép. Hát, Nagyon szép. Hajrá. Például <gül> egy fontos kérdés, hogy be lehet-e lógni? Ugye ezt a Kubatoftól kéne megkérdezni a grupamak kapcsán, de most itt nem részletezendő körülmények miatt szerintem én egyhamar csak akkor beszélek a kubatóból, ha ő hív föl. Tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy bármilyen ügyben én felhívjam a Kubatobot. Jó reggelt! Szia, én is megyek holnap meccsre. Nagyon kíváncsi vagyok a Névstadionak. Gyönyörű. De... De lehetett egyébként egyet kapni rá. Mondom, hát az eme... nem lehet. Az MLS. Emelesztü... Lehetett, lehetett lehet. a... Mondtam, nem. Szóval mond... Forgalmaztak egyet. Forgalmaztak ezt én értem, csak azt mondom, hogy, hogy tudom, most már nincs egy. Gyorsan el kellett. Igen, igen. igen, így van. igen, igen. igen. Azt nem lehet, hogy minden stadionban legyen CT. Ezzel nem viccelnék. Én már azon kiakadtam, amikor a merkeli professzor arról beszélt, hogy a vonatokon hogyan fognak majd szűrővizsgálatokat tartani. Szóval a vonatok azok vonatok legyenek, a szűrővizsgálatok szűrővizsgálatok legyenek. Szóval ez, így, ez egy ilyen magyaros dolog, hogy akkor legyenek szűrővizsgálatok vonaton, különösen hosszú, ilyen messzire menő vonatokon, bár Magyarországon a rövidre menő vonatok is hosszú ideig mennek. Szóval én ezzel nem viccelnék. Ki volt CT-vizsgálaton, azt tudja, hogy ezek általában nem kacaktató események kapcsán szoktak bekövetkezni. Rossz vicc volt. Nyugodtan felhívhat, és mondhatja, hogy tévedett. Van bárki, aki még beszélgetni akar valami Össze A honpolát mai felhívom. Felelősségre volna. Műsorom kívül. ma szerint lesz tél? Én biztos betelefonálnék, hogyha valaki egyébként ilyen odaadóan rendelkezésre, bocsáj, bocsájtja magát. Jó reggelt! Jó reggelt köszönöm kérdezni, hogy régen a Karácsony Gergő elég sokat beszélgetett, hogy mi lett azzal a telefonszámmal, hogy teljesen megszűntő, mint kapcsolat, Képzelje, vagy... Képzelj el, most is tudom fejből. A lányom telefonszámát nem tudom, az övét tudom. Tudja, arra gondoltam, hogy a 444.hu olvasta a kapcsán, a Karácsony felhív, és azt mondja, hogy olvastam. Ez egy nagyon fura dolog, én most úgy beszélek erről, mintha ez egy szerelem lenne, holott ez nem volt egy szerelem, de azért jóval több volt, mint egy polgármester és Fiala János beszélgetése, ha másért nem, mert ismertük egymást, és voltak olyan személyes vonalak, amivel még Ás Dániel sincs tisztában, de hát Istenem van ilyen. Nem tudom. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha engem megkérdezne, hogy amit a kubatovra mondtam, miért mondtam, akkor, hogyha nagyon a sarkamra állnék, akkor el tudnám mondani, hogy azt a mondatot miért mondtam. Hogy a karácsony saját maga hogyan tud elszámolni azzal, hogy nagy valószínűséggel a környezetében levők leválasztották róla, mint ahogy annak idején gyerekkorunkban azt mondták nekünk, hogy ne barátkozzunk X-el, Y-nal, mert rossz hatást gyakorolnak ránk. Mondták a szüleink, emlékszik ki erre? Igen, igen. Szerintem azzal neki kell tudni elszámolni, és én ebben neki egy tízes kállán egyesre se akarok segíteni. Azon néha úgy eszembe jut, hogy ha találkoznánk, hogyan viselkednék, erre nem tudok válaszolni. Pénzben sokkal többet kaptam a Zulai önkormányzattól, mint amennyit én adtam a karácsonynak, ha egyszer meghívtam ebédelni, vagy bármi más. Egyébként egy tízes skálán tízesre az adósom. És apukám arra tanított, hogy mindig az adósok szoktak megsértődni, így aztán nekem nem áll jól, hiszen nekem az adósom. Nem tudom. Politikus lett. Én meg nem lettem az. Én, hát mint terendem. kiderült, én interaktív hangos lettem. Igen, Hát ez egy szép, igen, ez a mai reggelnek egy jó fogalmazás az interaktív hangoskönyv. Egy szponzorációkat tartalmazó interaktív hangoskönyv, akit, akit egyfajtában elszámoltatnak. Tehát ugye, ugye a Horváth Péter jóvoltából megnéztem azt a közeget, akik között nevelkedtem, és akik engem kivetettek a soraikból, és azt gondoltam magamban, hogy ha én valahogy is tagja voltam annak a közegnek, akkor az a közeg valamilyen módon Ennél nagyobb mértékben is meg akarhatott volna tartani, ha másért nem, akkor azért, hogy megbüntet engem a végén, hogy kizára sorai volt. De az a közeg engem soha nem akart megtartani. Magyarul az a közeg soha se létezett. Tehát amit én a Magyar Rádióról gondoltam, meg a, ezekről a közegekről, ezek sokkal virtuálisabbak voltak annál, mint amit én feltételeztem, és most ebben a szituációban, mint kitaszított, nem tudom igazán gyászolni annak az elvesztését, ami nagy valószínűséggel sohasem volt az részem. Ez ilyen pillanatnyi délibár napunk. Még miatt túlságosan költői lennék, elköszönök önöktől. Van egy fokozat, ami már nekem se jó. De most telefonál valaki, akkor beszélgetek vele. Csak kelljen valaki, legyen valaki, tehát magamban nem beszélek. És nem indítom el még egyszer a Petmeten sem. felhívom a könyvedőmet. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Jó reggelt kívánok! Már köszönt egyszer, én is köszöntem! Oké, okay. most halkítottam a rálió táményzős Jó reggelt kívánok! Önnek! Annyit szeretnénk mondani, hogy... Önt uh, 2002 3 ban körülbelül hallgattam, azóta is hallgatom, egyébként folyamatosan. Uh, nem tudom melyik adon volt, és beszélgettünk egy jót, említek rá, és mindig reggeli adásban jelenkezett, Kejfel szintén, és ez 19 éve volt tényleg, 17. Én nem tudom, hogy mikor telefonált. Hát, én tudom. A Akkor miért lényeg kérdezi? Az, hát azért, mert nagyon hosszú ez a kejfejöncsés, sorozat, hála jó is nemnek, és nagyon örülök neki, hogy, hogy egy hm? ilyen műsor. Én nem tudom, de ön tudja, hogy mit akar mondani. Természetesen. Hm. Az, hogy nem tudom, hogy a klubrádiót hallgassam a reggel, vagy ott. És mindig vált, váltam a csatornákat. És ez Jelent valamit. És az hát az, az hogy két, két füle van. Jelent. Viszont hallással. Élő adásban felhívom a könyv Val Valamit rosszul hívt. mm -hmm. Azt akartam megkérdezni, hogy Olga bent van. Jó, tehát hogyha tíz után megyek, akkor megtalálom. <hül> És ezt mégis ki tudja megmondani? Én is így tudom. Akkor adná nekem az Anikót? Köszönöm. Viszont... Én pedig Fiala János, azt akartam kérdezni, van nálam valami számla, hogy az pont az, amit maga szeretne, azt nem tudom, de tételezzük fel. Ön tud valamit az olgáról? De ezt mégis ki tudja? Na jó, akkor én... 10 óra felé telefonálok azért egyet, jó? Hát a kettőt összekötném. Akkor ott Jó Jaj, jó. Oké, okay, csokolom. 061 48 és 06 hat először. 061489, 0999 és 063677161 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt, ne nagyon bánkogyjon. Nem szeretnék önnel beszélgetni most megint egy ideig null és 0 először minden telefon után ugye újrakedőrük. Nuhat és nu másodszor. Nu és nu senki többet Döröpont, kukac, gmail.com. Ne felejtsék, november 18-án hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában. Viszont hallásra! Te jössz! Civir Rádió FM98. Tisztánfogható.